Tu e Parenzo sembrate a volte i deregi evoluti Avete un enorme sarchiappone lì come Walter Chiari Ma non no. si sa che cosa minchia c'è dentro eh. Allora, cioè, eh, perché sei così? Perché sono uno stronzo Sono uno stronzo La zanzara Tutto il resto è noia No, non ho detto gioia Viglia, bravo, gioia Ma siamo tutti matti, burliamoci, insultiamoci, siamo da nevrosi siamo affetti, stalingo dei sorrisi, degli ali più perfetti con le dinamitadi da trascurcia sessistenti. Siamo... Dopo un po' che Hitler è morto i suoi sostenitori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 Per ridono tutti, è inutile che fate sti stronzi. State ridendo tutti, eh. State ridendo tutti vabbè. perché vabbè, fu una barzelletta. Vabbè, dai, ma eh, dai. Ma fu una barzelletta eccezionale, dai, diciamo dai, la verità. Ma dai un cazzo. Ma, una... ma come ma come Ma si fu fanno? una barzelletta eccezionale, perché devi dire di no. Ride... Non perché riso... non mi fa ridere? Perché ma... non mi fa ridere? Per <ride> comprare una c'è una risata. No, Mugini? No, la tu questa volta. No, Silvio. Oh. Ma lo dici a Silvio, lo dici? Eh beh, dai. Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Cioè Sempre stai mandando, garbo, stai mandando a fare in culo Berlusconi, con rispetto però. Dai, ma su, e dai. dai. Oh, no, ma scusa. Ma si può dire tu No, per questa barzelletta, per quella di oggi, no, per la barzelletta questa, per quello di oggi, va bene. Ma io non ho capito che la barzelletta, cosa c'era di male in quella barzelletta, scusa? Era una barzelletta? Ma la totali in opportunità, non è una barzelletta su Hitler. Si Ci dire. sono tante barzellette vabbè, su Hitler. All'epoca era da Tregli, la festa della Meloni, vabbè. disse, vabbè. qual vabbè. era? 2010, era ancora vabbè. presidente del Consiglio, vabbè. forse quello, cioè. Vabbè, è pernatte però questa volta cattivo, eh? Bella, dai, su, non è male. Senti far ridere. Allora, invece, la frase di oggi, eh, cari amici miei, abbiamo iniziato in questo modo eh, perché? Perché Berlusconi oggi ha detto "I miei figli sono si sentono trattati come gli ebrei sotto Hitler. Ora io voglio dire una cosa molto semplice, chiara. Sono d'accordo con Berlusconi. No, no, no, no, non lo dica. No, non lo dico, no, stavolta non lo dico. No, non lo dico, non lo dico. No, beh, no, ma non si può pensare Io non lo so, sta da lei. Ma non si può pensare che so. L'acqua lunga, come mi hanno detto oggi passeggiando per Roma. Ma dov'è il suo socio? Ma dico, no, è tornato a Milano. Ah, ma da quello lì ci si aspetta l'acqua lunga. Bellissimo era. No, ma io sono anche molto orgoglioso, ma da si quello lì ci si aspetta l'acqua ah, non è vero? No, no, no, no, oggi ero, voglio dirlo, stamattina ero lì a Roma che passeggiavo, per i cazzi miei, senza fare nulla, come di sì, solito, solito, Quel sì, passeggiare, sì. eh, nulla. nulla, Piazza Santi Apostoli, mi fermo, ah, grande parenzo, ma dov'è il suo socio di quadregesco? Sempre col lui. Ah, ho tornato a Milano, ah, ma da quello lì ci si può aspettare l'acqua qualunque. Ma non è vero bellissimo. poi. L'acqua è bellissimo, ha inquadrato il personaggio, andiamo avanti con questo. Allora, io dico una cosa, le barzellette vanno bene eccetera. Eh, qui in realtà non è una barzelletta come quella di Atreio, è qui una è una frase. Fine. Ma non è che è una Qui è un ragionamento che peggio ancora. I miei ancora, figli, capito? cioè là è l'unica cosa che può salvare Berlusconi da questa cazzata no, enorme no. che ha detto è che ha no. espresso uno stato d'animo. Eh, cioè, un... cioè lo stato d'animo dei Ferbole. C'è lo stato d'animo, se i miei figli si sentono perseguitati, e siccome la persecuzione massima è massima. stata loro lascio a. Lascio a, la eh però signori miei, non è che uno può paragonare oh. gli ebrei che vengono portati nei campi di sterminio bravo, bravo. ai oh. figli di Berlusconi che bravo. sono, come dire, no. Come meno dire male. pieni di de di de denaro, come è normale che sia e come anche Ma, legittimo che sia. Male, su, dai. Male. Questo è chiaro. Vabbè, vedrete che domani tutti i titoli dei giornali saranno su questo, eh. Tutti, tutti. Comunità ebraica scatenata a Berlusconi ha offeso milioni di ebrei morti, richiesta di rettifica e qualcuno sarebbe di uno col povero Bruno Vespa, devo dire la verità che Vespa c'entra niente. Qualcuno disattendrebbe anche pacifici, dai il pres il uno dei capi della comunità Beh, ebraica no, dice uno decapita, no, uno Vespa corre, tolga questo dal buone. libro. Ma che toglie dal libro? Quello ha fatto lo scoop che toglie dal libro quello, ma pacifici. Diciamo, diciamo dai, così, su, eh. diciamo così, i figli di Berlusconi non sono perseguitati e il libro Vabbè. di Bruno Vespa quindi non è il diario di Anna Frank. Ecco questo diciamo Ma se un no, po' il Vespa ha fatto il suo mestiere, Vespa ha raccolto una cosa yeah. di Berrusconi e ha fatto è... uno scoop. Ma scoop adesso non è che questa Ma fa... ha fatto uno ma scoop. scoop, ma ma quale scu... ma scoop. Vabbè, no? ma scoop? Ma lo scoop non altro. Ma sono gli scoop, eh. Ma lo scoop è trovare, ma lo scoop sono ma no, notizie. Ma no, ma lascia perdere, ma questa frase. è una notizia. Beh, ma a me ho capito, ma, ma lo dice a noi fa... che è campiamo di giorno sulle frasi, allora ma anche eh, noi eh, allora Facciamo non è che facciamo scoop come Vabbè, il... ma è uguale, non è che le scoop sono solamente ma ah, vabbè, non me ne frega niente adesso di distinguere. Comunque, qualcuno se la prende anche con Vespa dicendo che dovrebbe togliere questa roba. Assurdo. A proposito di ancora di cancelleria, abbiamo già un ospite pronto, D'Agostino ieri sera a Matrix e dice che in un paese africano si sarebbe già dimessa, c'è Baoltre Lutwak che dice che l'Italia è come un paese africano, oltre addirittura in un paese africano la cancelleria ci avrebbe dimesso di un paese, di un dico occidentale, anche un paese africano. No, no, no. Un ministro si sarebbe dimesso Roberto, dopo 2 minuti bene, da una telefonata Roberto, così semplice. No, non va bene così, non va bene allora. così. No, non va bene così. Non va bene così, dice Liguori, eh. Non Guarda va bene così, Liguori. non va bene così. Beh, eh, la cosa divertente è una cosa divertente successa tra Repetti la Compaglia compagna di Bondi. di Bondi Bravo e Formigoni che dice la ripeti dice a formigoni tu non mi hai mai vista e citata ma vi assicuro che è abbastanza ambigua come cosa la ripeti dice Sei, a formigoni senti senti senti senti al celeste noi gli teniamo che si possa si debba difendere lo spazio politico di Berlusconi continuando a sostenere un governo, che anche è un governo di necessità. Male. Anche no. se fa male. No, però eh, capiscimi, ma eh, è No, questa maniera... è la realtà. Va bene. No, scusami, eh, cioè, però capisci che se decade Berlusconi, anche so no, no, male, eh. No, no, Capisco no, no, il attimo. tuo accitamento, no, dammi modo non di eh, Non ti ho eccitato, mai visto mai quando sono stato. Scusami. Eh, Peggio di così. Eh, questa battuta eh, permettimela. Qui non si capisce bene. No, no, no, no, qui è inequivocabile. Va no. No, qui è inequivocabile. A proposito di Hitler, Berlusconi disse tornando su Hitler, desidererebbe chiedere Ah, aspetta, aspetta, Berlusconi mi accusano di essere Hitler, una volta di sono cose da genere, un eh, poco tempo fa in realtà, eh, a dicembre. Sentiamo, sentiamo Berlusconi. Non si può dialogare con chi ti accusa di essere Hitler, con chi ti accusa di essere il diavolo e di non poter dire una parola quando si parla di moralità pubblica. Poi invece un'altra barzelletta che Berlusconi disse sugli ebrei, citando la tirchiaggine, quei luoghi comuni sugli ebrei, dopo ve la ripesco, eh, dopo eh, ve la ripesco. Forza. Non poteva far diversamente. 07024 0224, il direttore del giornale Alessandro Sallusti è con noi, buonasera. Molto bene. Buonasera. Ciao, ciao. Eh allora, ma eh, possiamo ammettere che Berlusconi ha detto una cazzata oppure no, Alessandro? Eh, a lui all'uno ah, chiedi. Eh beh, oggi proprio dire proprio di, dire <ride> proprio di no, eh, insomma, e Dire, ha detto poco c'è quella frase che è ovvio che è un modo di dire e è un eh. riconoscimento c'è un riconoscimento di una persecuzione nei confronti degli ebrei. Dopodiché ci sono i modi di dire e eh. eh, anche noi diciamo mi hanno messo in croce, ma è che vogliamo offendere Gesù Cristo, ci sentiamo Gesù Cristo eh. Eh, oppure oggi mi sento un desidera di da, da Dio, eh, cioè c'è un bigottismo in questa reazione che è, è veramente eccessivo è come è, è veramente un integralismo bigotto è una è un modo di dire che sì. addirittura in questo modo di dire c'è un riconoscimento di una persecuzione quello... dopo dice va bene non è è ovvio che ma quello va da non sé è... che c'è il riconoscimento eh. della persecuzione tra l'altro Berlusconi eh. è riconosciuto come eh. il grande negare, amico di Israele offendere il, il popolo ebraico significa negare la sua qui c'è il riconoscimento adesso eh poi dopo dice vella ma non la con la metti giù dura non è mica certo va benissimo Ma no, ma nel senso paragonare amigotti. paragonare il modo in cui i figli vivono ehm, quello che dal punto di vista giudiziario succede a Berrusconi alla Shoah, cioè alla persecuzione degli ebrei. No, non Beh, è come così, no, quello è, non è, è così, così non è fatto. così e eh, mai siamo diventati uno stato etico dove non si può più eh, dire, pensare, fare il sindaco di Bari che mi pedisce gli sguardi cattivi perché cioè eh. eh, ma, ma basta, cioè viviamo Se uno offende qualcuno è un conto. Beh, se uno fa un pagagone e i pagagoni sono pagaddossarli, no? Eh. Mi se mi hanno messo in croce e eh, non è che mi hanno attaccato su con le, beh, no, mi hanno messo in croce in modo di dire. No. Sì, d'accordo, ma mia non mia è, mia è mia solo è un modo di, di dire. dire. Qui non è solo un modo di dire. Qui ma ma dice Ma perché non è un modo di dire? Qui dice che i, i figli si sentono come gli ebrei, eh, come gli ebrei eh, per se come se ci fossero sì, sì, i rastrellamenti. Gli ebrei sono stati perseguitati, i figli si sentono perseguitati. Quindi, in un modo di dire, uno può ritenerlo stupido, ma non stupido. E tu come lo accenato, ritieni? Tu come lo accenato. ritieni? Un modo, di dire, un modo di dire, un modo di dire. Calzante, calzante. Calzante, per rivista non è né stupido né stupido, è un modo di dire. Ma è calzante secondo te? Calza cioè la persecuzione degli la per, la parola persecuzione si può utilizzare sia per gli ebrei che per la famiglia Berusconi? Beh, sicuramente sì, sono due persecuzioni diverse, sono due ebrei, <ride> è ovvio che le due cose in modi di dire se si riferiscono a, a come direi dei casi limiti, no? Sennò non mm. no, sennò non sono incomprensibili se sono dei casi diversi. E limiti. allora perché perché c'era tutta questa ribellione eh, da parte della perché c'è un bigottismo a parte che non è vero, come dire mi auguro che ci siano anche degli ebrei di buon senso, no che che mm. dicano "ma ma sì, ma va bene", <ride> non vuol dire No, pochi no, ma ce no, ne sono. Non ho non ho offeso non ho offeso nessuno. Magari ci sono degli integralisti, come ci sono degli integralisti cattolici no, ma, che, no, che che Non è che gli ma non è gli, gli ebrei come so categoria, portano, capito? Eh? Cioè non è gli ebrei pensano che è un paragone stupido perché offende milioni di persone perché paragona un fatto storico, è incredibile. Perché dici? Perché dici che offende? Fatti perché io dico che offende milioni. Vengono mio... paragonati i proprio perché ma... fatti storici e eh, riconosciuti come fatti storici che ci vengono usati Eh, ma capisci, ma mentre agli... ma anche noi ci ci ci ci riferiamo a dei fatti storici, no? Non eh, Beh, no, veramente veramente non mi verrebbe no? non mi verrebbe mai. Cioè, scusa, secondo bisogna... te nei libri di storia ci sarà la persecuzione di Berlusconi e la persecuzione degli ebrei? Ci saranno tutte le persecuzioni degli ebrei già ci sta, ovviamente. Ma sì, ma quando appunto avete citato anche voi, quando addirittura in Parlamento le hanno detto a Berlusconi sei peggio di Hitler. io non credo che di Pietro volesse immaginarsi e paragonasse e eh, e e Hitler e quello Ma che ha fatto intimmagine col sale. Ma eh, infatti fu eh. una stupidaggine con e lo sale, come dicevo, è è riconosciuto come il male assoluto eh, di Pietro voleva dirgli sei il male, sei il nostro male assoluto. Però guarda dietro come direttore... la sua, siccome eh. la sua è il male assoluto eh, eh, Ma chi sarebbe per... Hitler dei Hitler dei della famiglia Berlusconi, secondo te? Lui, cioè se secondo vole... di Pietro, secondo di Pietro verrebbe Berlusconi. No, in quel caso Berlusconi. sì, ma secondo te, se uno dà per scontato eh. che Berlusconi sia perseguitato, chi è eh, e si possa fare questo paragone azzardato? Eh, e Hitler chi è? Chi è Hitler della famiglia? Cioè chi è che persegue la famiglia Berlusconi? Cioè c'è sempre Lo perseguitano tutti, lo perseguitano e eh, lo perseguitano i veri benissimo i magistrati, lo perseguitano gli alleati politici, lo perseguitano una <ride> certa Ci pezza sono tanti Hitler, sono tanti Hitler, maggioritaria, ma basta sui siti, sui blog e eh, marina come stato ipotizzato eh. Eh, che che scendesse in campo gli hanno scritte edette di tutti i colori basta andare su internet basta eh, C'è però cioè, se uno fa questo certo, paragone è, è ovvio che non ci sono i formi crematori, ma direi Beh, che solo è qui. uno stupido può pensare che ci siano i formi crematori però eh, rischiano la vita, no. c'è almeno un collegamento c'è secondo te c'è rischiano beh, Se la... sono beh, se sono scortati e di, di recente ti do una notizia eh. Eh, questa scorta è stata aumentata non su richiesta ma su anzi imposta e eh, perché eh, Ma chi è stato? Quale? Io ho detto che c'è preoccupazioni ma perché i cretini, stato... i cretini mm. sono sempre all'ordine del giorno. Ma chi è stato no? aumentata la scorta? Il figlio o questo, a lui. Questo questo beh, insomma è... questo non sono, sono a fare i miei. Ti beh, dico, se m'hai detto è la famiglia Bergusco eh, eh. sulla famiglia Bergusconi è aumentata Purtroppo è normale, c'è solo persone eh, al centro dell'attenzione, purtroppo è pieno di idioti il mondo, quindi Però anche eh. questa eh. anche questa è, è un'idiozia, un cioè non c'è bisogno cioè. di arrivare a, a, a capito a in un libro, tra l'altro in una situazione in cui non era una battuta così, in un libro è in un cui c'è un ma ragionamento, capito? E un ragionamento, siamo qua tutti, sì, no, ma se vogliamo se vogliamo buttarne in cagnaga, si butta in cagnaga tutto, cioè No, ma non è in cagnaga, la si butta in cagnaga. Però siamo qui a osannare e è incessare giustamente Papa Francesco che sta spogliando la Chiesa cattolica eh. di tutta una serie di di bigottismi, di retoriche eh. e dice no? È, è la stessa cosa, voglio dire, non non non, non c'è, io credo che vada censurato addirittura e qualcosa sì. di più chi nega o o ride o, irride, o, o beh, chi, chi, chi chi invece Il ma ok ma non c'è bisogno del dire siamo perseguitati come gli ebrei è modo di dire per dire Dovunque ci giriamo c'è qualcuno che ci insulta, qualcuno che ci che vuole ammazzare, era lo stato, ci... cioè capisci, lì era lo stato, le leggi razza, un intero ma sistema. Capito, ma, Qui ma ho capito, ma, ma... Non, non hai presente che adesso non c'è il nazismo? Appunto. Eh, e, e gli ebrei e gli jew wollen non sono più perseguitati, sono minacciati nel loro paese e e, e e no, quindi Un attimo solo non, che c'è un paragone storico, non, non c'è più quella cosa lì, quindi non è che uno pensa che ci sia qualcuno che, che Eh, che vogliono aprire le, le camere gas, non è così. Torno a una condizione. La prossima volta c'è, eh? <ride> Vabbè, questa era divertente, dai su, David, non puoi dire che questo non fosse divertente. Questa è una delle poche divertente ma di Berlusconi, la. Non, non fanno ridere in generale, ma le barzellette contro gli Hitler e gli ebrei. Ma la prossima volta, scusate, la prossima volta che sento dire eh. a Parenzo eh. che una sconfitta di una squadra di calcio o di un politico è eh. è una caporetto Io lo denuncio per man mancata rispetto <ride> del migliaio di morti eh, di soldati italiani, di ragazzi italiani morti allora, per la parte. Dire, è. Dice, è dire la parola. Allora, è come dire tu dici, è come dire aspetta un attimo. È come dire è come utilizzare un paragone storico, cioè come dire la sconfitta di Caporetto, l'ha messo in croce, ecco. cose di questo tipo. La prima volta che e non l'ho già sentito dire, è stato una Caporetto, ti denuncio perché sì. la Caporetto non rispetta anche la memoria di, di dei dei dei morti di Caporetto, di migliaia eh. di di ragazzi però tu per dire sai che sul loro casa, ma hai un modo di dire. Sai che sull'Olocausto c'è una un'attenzione particolare, un benza, una sensibilità particolare questo, in Italia. Dunque quando tu tocchi l'Olocausto, tocchi gli ebrei, tocchi quella che è successo. Quello. È comunque una cosa e comunque in ogni caso la condizione dei figli di Berlusconi non è la condizione di quelli che vanno lì Tumi di Raio, va beh, è un paradosso, una cosa per dire che sono perseguitati, va beh, di fronte al fatto che uno dice è un paradosso, è d'accordo, però lui gli ha detto che lo stato d'animo, cioè i figli li riferiscono di sentirsi come gli ebrei, ma secondo te questo è vero? Davvero i no, no, no, ma non è che io non credo che ci siano discussioni. Il passaggio è Se questo, mi eh. Mi sento e breo, mi sento non ebreo. È un modo di dire, forse non riusciamo a capire. Cioè, i miei figli si eh. sentono come ebrei non sotto il nazismo. La sì, frase ma non è credo questa. Credo che i figli vanno a casa di papà, mi sento come un ebreo. E beh, lui così ha riferito. Dice, ah. E dice papà no, Abbiamo tutti addosso. Riferito. Sì, così virgolettato, figli, è questo. E lui che dice trovando queste immagini, i miei figli si sentono perseguitati. Chi sono i perseguitati per eccellenza? Si sentono talmente perseguitati che uno uh, esattamente come come capoggetto, come eh, m'hanno messo in croce, come Va bene. esattamente così. Va bene. Eh, Senti eh, un attimo, ti in voglio in chiedere un'altra cosa, un altro paio di cose. La prima è questa: eh, secondo te oggi Ferrara scrive che la telefonata di ehm, di della cancellieria, le telefonate della cancelleria sono peggio sono peggio di quelle di Berlusconi, sei d'accordo? Eh beh, per certi versi sì, perché mentre Berlusconi Eh, aiutava economicamente Ruby sì. e quindi Ruby era la parte debole sì. e eh, in questo caso la famiglia Ligresti ha aiutato economicamente la famiglia Cancellieri liquidando con 4 milioni il figlio quindi c'è un rapporto e eh beh il rapporto di forza eh, e e comanda Ligresti per intendersi come come se tu ubbidisce a Ligresti mentre è fuori dubbio che non è che per lo scoglio ha ubbidito beh, beh, lavorare, però poteva anche essere ricattato da Rubida da questo punto di vista e per questo forse che fa ah le telefonate secondo una versione secondo una versione lui fa quelle telefonate per pararsi beh, la verità tutto tutto può essere però, eh, fatto però è, è vero che no, salu Tu Ma pensi che il direttore sia lusti pur di difendere la telefonata su Rubi difende quella alla cancella il paradosso che in altre in no, altre situazioni no, avresti no, no, no, massacrato avresti dipendere. sparato ad io altri zero Io non è poco difendere io continuo a segnalare con forza che secondo me soprattutto tutte e due le telefonate ma io sono inopportuni sono inopportuni eh? da cancellieri e con eh. una telefonata posso salvare la vita di una persona la faccio che sia lecita o illecita eh. perché primo salvo la vita di una persona poi dopo parliamo non dovrebbe essere no. compito del ministro salvare ma la vita di una persona ma ma sì, ma se... ma guarda, salvare la vita di una persona non è compito è compito di tutti di chiunque sì, ma, ma c'era un latitante lì ma il vabbè, ministro allora, c'era un latitante comunque. in Svizzera secondo, vabbè lascia perdere il latitante secondo te è peggio secondo te è peggio comunque volendo analizzare dalla cancelleria che è quella di Berlusconi ma sia Cancelli sia Berlusconi dopo la telefonata hanno dato 7 anni eh. e, e allora la cancelliere dovrebbe dargli almeno 10 secondo me ma io invece ho pensato esattamente l'opposto che non, non dovrebbe non dovrebbe essere indagine luna, indagine ma, su ma. nessuno. Senti una cosa che abbiamo ne abbiamo parlato anche qui e eh, siccome è tornato sulla vicenda il signor Boffo, signor Boffo, allora, sì. vogliamo dirimere una volta per tutte questa vicenda. È vero o no che hai dato una polpetta avvelenata a Feltri come sostiene lui stesso anche lui la mette forse mi hanno dato eccetera sulla oh, no. vicenda Boffo sì o no, no sì. È no, e devo che la notizia vera eh. lo lo lo lo come dire l'ho l'ho rubata e gestita io. Eh e e la notizia vera è che Bosso è stato condannato per molestie telefoniche a sfondo sessuale ancora. da un tribunale della Repubblica Italiana. Sì, ma però quella, ricost... quella quella nota non è non è se si è, no, no, si è verificata sì, falsa. No, no, ma parliamo della notizia, la notizia eh, capito, però... vera, notizia vera, eh. notizia vera. Eh. Perché è stato perché molestava, noi abbiamo ambientato um,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 questa nota che è stata era è, è stata spedita alla segreteria di Stato Vaticano e a tutti tutti i vescovi italiani. Mm. Era solitamente tutti in segreteria, no, no, non ha anche un documento riservato, un documento segreto. No, era scritto in Italia. Noi abbiamo scritto sbagliando e abbiamo chiesto scusa. Ma chi la porta e... a al giornale tu? Arriva a te. Personalmente sì o no? Sì, arriva a me personalmente. Da sì. chi? Da Bertone, da qualcuno, da chi? <ride> eh, vabbè, ho capito, è eh, da Bisignani, da chi? Da Bisignani, da Bertone, da chi? Eh, sai che i giornalisti hanno hanno le segreti, eh? Sì, segre segre eh. segreto, quindi Eh, eh, vabbè, non in è parte una è vero. Avvelenata, è avvelenata e continua è stata venduta come una polpetta avvelenata, ma è sbagliata la terminologia, perché la notizia è vera. Vabbè, ho capito, però la nota è falsa. Vera. Però <ride> la nota è falsa, punto. No, vabbè. non è che la nota è, è falsa, la nota, conti... la nota che esiste, che era pubblica, nel senso che era a disposizione di tutti. Vabbè, ho capito. Contiene una cosa, una vera. cosa che non risulta agli atti. E eh, vabbè, vabbè quindi risulta... E noi abbiamo detto che abbiamo chiesto scusa, cioè questa Beh, appunto, cosa, non come se avessi altri, un foglio Vabbè. Ma eh, qualcuno si chiede perché possono una mai quel evento. Questa è una vicenda perché? troppo complessa, non abbiamo tempo. Grazie. Eh, io so che quando, no, quando si che arriva il Duca non abbiamo Cioè la pubblicità, io dicevo fra un quarto d'ora di fra un quarto d'ora di richiamo. Zanzara! C'è una zanzara tigre. Dentro il mio giardino. Siete la fazzatura radiofonica italiana. Siete proprio una cosa pominevole, siete una merda proprio. l'anno eletto. Piccola rettifica di Berrusconi, dice polemica strumentale su frase estrapolata, però non la smentisco ovviamente, una polemica smaccatamente strumentale su una frase estrapolata da un ampio contesto, la mia storia, la mia amicizia verso Israele, la mia coerente azione di governo in favore dello Stato di Israele non consentono alcun dubbio sulla mia consapevolezza della tragedia dell'Olocausto e sul mio rispetto per il popolo ebraico. Vabbè, Avine ha detta sta cosa, non è che non l'ha detta, eh. Ma non è che se uno è amico di Israele o amico della causa israeliana nella lunghissima e tormentata vicenda tra israeliani e palestinesi certo. hai il viatico per dire una cazzata, non ce l'ha. Eh, son cose diverse, poi un conto è l'un conto. Sì, Israele, ma poi in ogni caso, sì, ma al di là um, sì, ma sono specificare, tu non fare il pignolo, il punto non è questo. Pignolo, Anche ma... se uno è amico dello Stato di Israele e si è sempre dimostrato vicino alle sorti dello Stato di Israele, non è che questo sia il passpertù per dire qualsiasi nefandezza. In questo caso non è una nefandezza, è semplicemente una cazzata, diciamolo. È una cazzata perché so l'unica cosa che può accomunare nella visione di Berlusconi, no? Nella visione di Berlusconi. Diciamo i 6 milioni di ebrei, i 6 milioni di ebrei e i cinque figli, quanti ne aveva Berrusconi dei figli? 5, eh? quanti c'erano? Dunque, cinque, due cinque. grandicelli tre, tre, e due, tre, sì, 3 e i cinque, cinque figli, e cinque, dunque, cinque figli da una parte e 6 milioni dall'altra parte. L'unica cosa che può accomunare è la parola persecuzione. Ah, allora, quelli sono stati perseguitati perché sono andati nei forni, sono sono stati ammazzati eccetera. Gli altri, secondo Berrusconi, sono perseguitati anche loro per in realtà non è che sto perseviliare lui a casomai perseguitato. Comunque si sentono sotto assedio, dice Berlusconi, sotto attacco. Perché ci sono le vicce i giudici che come cagnacci sono no, braccano il padre. Non solo il padre, ma anche le sue aziende, anche Famiglia, le sue le, il suo patrimonio. Questo è il collegamento molto labile, no, molto vago, eh. molto vago che mette in campo la parola Olocausto, che è una parola impronunciabile, noi che uno può dire, cioè questa cosa è come l'Olocausto, perché l'Olocausto è stata una cosa talmente eccezionale da non non non banalizzare con una inchiesta, con inchieste giudiziarie, no? E c'è Vabbè, dico cose scontate e anche stancante fare queste. Ridiamo un po', ridiamo un po' con con il signor Crocetta. Ieri ospite la Zanzara, il quale ha detto che lui non si vuole fidanzare perché ha raggiunto la pace dei sensi. La famosa pace dei sensi. Ma che Prima voglio i titoli del TG3, dai, prima voglio i titoli del TG3, poi troviamo sta pace dei sensi. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Buffera per una frase di Berlusconi, i miei figli si sentono come gli ebrei sotto Hitler, la protesta delle comunità ebraiche offesa la memoria delle vittime. Decadenza al senatore Bondi contro le colombe, se passa l'ascio. Grasso voto in giunta valido e il PDL lo attacca. Formigoni 30 senatori con Alfano. Nel PD le polemiche sulle tessere gonfiate, la direzione stoppa le iscrizioni da lunedì se tutti i candidati sono d'accordo e bifano i controlli rigorosi. Alfano, la seconda rada IMU, non si pagherà. Squinzi, il governo pensi a ridurre il cuneo fiscale, l'Italia in deflazione, ma è record per l'asta dei BTP. Bill de Blasio, famiglia di Sant'Agata dei Goti e il nuovo sindaco di New York, combatterò le diseguaglianze, promette e ringrazia gli elettori in italiano. Spese pazze in regione in Sardegna arrestati per peculato i consiglieri del PDL San Giust e Diana, chiesi rimborsi anche per matrimoni e orologi di lusso. E centinaia di concorrenti oggi a Genova per un posto da infermiere all'Ospedale Evangelico. È più facile vincere al Superenalotto, commentano i partecipanti. La zanzare, quel odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il bec Adesso ve lo facciamo sentire, eh Crocetta nella pace dei sensi, il governatore siciliano. Intanto sentiamo Crocetta che dice che guadagna 5 se ce l'abbiamo, eh, anche questo, eh, 5.500 € come un uscere. Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo questo qua? Ce l'abbiamo, meno male. Guardi, io se le racconto quando guadagno veramente, lei alla fine vi dovrebbe fare la colletta, cioè perché quanto un presidente della regione, nettamente alla fine finisce per guadagnar 5.500, €500, euro io ho fatto i conti ai grillini, io voglio dire, penso che mi uscere per riuscire della dell'Arpe, per sapere se c'era qualcuno un po' più di me o quanto me. Allora, una volta Berusconi raccontò una barzelletta sugli ebrei. Eh, la barzelletta recita in questo modo, io non una. lo so no, Tutuna. ma ne ha raccontate tante, però una in particolare, questa ricordo. Un ebreo racconta un suo familiare, così diceva Berusconi. Ai tempi dei campi di sterminio, un nostro connazionale venne da noi e chiese alla nostra famiglia di nasconderlo e noi lo cogliemmo, lo mettemmo in cantina, lo abbiamo curato, però gli abbiamo fatto pagare una diaria. Quanta era in moneta attuale? 3000 € al mese, no, al giorno. Ah, però beh, siamo ebrei e poi ha pagato perché aveva i soldi quindi lasciami in pace scusa un'ultima domanda tu pensi che glielo dobbiamo dire che Hitler è morto e che la guerra è finita? Beh, sono tutte barzellette che alla fine giocano intorno a questi luoghi comuni sulla tinticcheria ebraica, eh. Appunto, però devo dire, azze. per esempio, se un parenzo è ebreo, però è, vi che assicuro è che è tutto, eh? tutto tranne che tirchio. Ma no, voglio sì, dire, sì, ma, sì, è, sì. Eh. ma, ma mia, non fastidio. si può parlare di queste cose. Ma che ma si uno, si può, uno ma ti dà fastidio quando lo direi? È sono stereotipi, sono luoghiosi gli stereotipi. Ma appunto per questo ti sto dicendo. Qui stiamo parlando, qui stiamo parlando di un ex capo di stato che raccontava delle barzellette, ma non politicamente scorrette, ma in opportuno ne sono di mani anche appunto al bar dall'osteria di di Cologno Nord si raccontano, Vabbè, capito. Ma ma come sei da tu che Vabbè. cosa fai? Dici che Berlusconi è in opportuno, ha, ha scoperto l'acqua calda che Berlusconi è in opportuno. Ma non sono no, l'unico sì. che ve la scopre, mi pare che tutti i tutti i siti e i giornali di domani sì. ti tolleranno su questa cosa qui, quindi sull'innopportunità delle cose detta Berlusconi, non mi pare di essere l'unico a sostenerla, no? Giuseppe da Bari, Giuseppe da Bari, buonasera. Buonasera lì, salve. Dica. Allora, io ho una proposta provocatoria, diciamo così. Provocatoria, eh, vediamo se è provocatoria, non è che eh ce lo sì, può dire prima lei. Magari è una cazzata a ses cui pedale, una ben cazzata dico, beh, enorme, e poi, enorme. Altro, Perché stasera altro. parlo così, non, non ho capito. Di togliere, di togliere, uh, di togliere proprio ai nostri politici o comunque a chi non è veramente un obiettivo sensibile, diciamo, dove eh. sobboletiva la scorta. In che senso, Così scusi, togliere se, la, la scorta? Ma che vuol che... dire concretamente? La scorta non è che la eh, decido io, la decide Giuseppe eh, d'Abari, eh, la ma, decide eh, David eh, da Roma, ma, beh, la decide proposta. il Ministero dell'Interno. Sicuramente eh, ce ne sono troppe scuri, di scorte, non c'è dubbio. Di... Ma... Ma come mai la ministra Lagarde che quando entra nel Parlamento europeo tutti si alzeri in piedi va in giro la Lagarde la Ma ministra Ma che me ne frega partita. a me della Lagarde il presidente lei, il del del Fondo Monetario Ma Internazionale allora Ma... si alzano in piedi che c'entra con la scorta no, questo qua No perché non direbbero fesserie non direbbero fesserie andrebbero Ma che c'entra con la scorta per... con la Vaglielo dico io allora, lei è passato dalle scorte mi... alla Lagarde non me lo spieghi no, il contatto perché, perché altrimenti le mando 3 perché... ambulanze 3 allora, a Bari 3 3 perché gira senza scorta, va gira senza scorta. In giro senza scorta, è sicuramente... ma è presente il fondo multinazionale. Perché secondo me non è dicono cazzate come dicono i nostri politici, non mm. dicono tutte queste persone. Scusi, il collegamento perché... tra le scorte e le cazzate qual è? Perché? Perché no, me lo spieghi perché non ci non ci sono arrivato, ma, ma è colpa mia magari, sarebbe... eh. Sarebbe esatto, molto probabilmente se mi fa parlare. Sicuramente è colpa mia. Allora se non uscirebbero di casa perché quelle cazzate che dicono, tutte eh. queste fesserie che ci dicono. Sì. O che comunque dicono perché se mi risulti, sì. no, si ricordano Cosa c'entra con l'esistenza delle scorte? Arrivi al punto, arrivi al punto. Non circherebbero in mezzo alla strada e non sarebbero contornate da gente che uno è navigabile. Non le direbbero perché si servirebbero più in difesi e ci penserebbero si prima. Sentirebbero si sentirebbero più in difesi. Ma si... non ho capito. Eh, Fabio Da Luca, si... Vabbè, arrivederci Fabio Da Luca. Punto. Dica. Salve, buonasera. Ascolta, io ci volevo volevo smentire tutti i camionisti sul fatto che sulle aree di servizio ci si sono solo i gay. Mm. Perché mi ieri mi è capitata una storia, cosa di... sto ilone, questo filone, la vecchia portate. storia dei camionisti Man. insidiati da da flotte di gay in autostrada, da sulle varie autostrade della Toscana. Ore 19:00. Sì. Area di servizio di Sibolla, direzione Firenze. Sì. Mi si è avvicinata una coppia. Sì eterosessuale e mi ha fatto un grande bocchino lei no no dai su Mamma Fabio come... ma questa è l'ora le 19 e 27 c'è gente in macchina, ma bambini dai. eccetera è e l'invasione dei fauci dai ma su Fabio e poi sai cosa è Vabbè, successo? Guarda, Fabio, cosa facciamo così io... non io no, però, siccome non la è l'orario era... 8 l'orario 8, 8 è quello delle 20 e 20 20 e 25, 20 e 25 poi la facciamo così conserviamo il suo numero e poi ma diligentemente è, sì. le... è successa una cosa Varenzo perché? ma ho capito Varenzo in questo momento non è sull'autostrada è negli studi Sono di Roma studi, per eh. cui caro Fabio se lei vuole raccontare una cosa otto noi siamo ben felici di accogliere le sue parole beh, ma non è una cosa otto beh no non è una cosa no, otto e che, che cosa lei dice 19 e 27 non è che ha detto dai, che c'erano due su, che pregavano mi ha fatto un prelievo va bene ma, eh, ma beh, ho capito ma caro Fabio ma va... perché tu ti mani c'è la domanda però è di fondo Cruciani cioè Perché tutti questi maniaci? Perché di questo si tratta, perché solo un maniaco prende il telefono alle 19:28, chiama l'80024024. Oh. Dice il nome. Dice che non ha chiamato ma prima. Ma no, ma solo dei maniaci. Nella trasmissione oggi Parenzo, condotta di nuovo da Signor Parisoni. Oh. Eh, Parisoni. Eh. Dimmi. Il problema è che loro ti hanno visto, lei ti ha visto a Radio Belva, te lo farebbe anche a te. Buonasera. Dica. Io vorrei parlare di puttane. Zan, zan sansa sansa re dietro e mutaia in in campagna e a casa davide sì ti dispiacerebbe andare a fare in culo umanira te triste ci te non sansa brumetta dixit Stabilire un paragone tra il dolore dei propri figli e la persecuzione degli ebrei non è affatto la banalizzazione di una tragedia immane, semmai dimostra il sentimento di condivisione che anima il presidente Berlusconi nei confronti di questo popolo. Io sono ammirato, sono ammirato dal modo in cui alcuni sì, tentano sì. Sì. con delle iperboli fantastiche, con delle con delle frasi roboanti, con delle ricorda Brunetta, riescici questo? Eh, hai sai quei film americani dove c'è il presidente degli Stati Uniti che è circondato da guardia del corpo e a un certo punto parte un proiettile che sta per uccidere il presidente e c'è la guardia più solerte che con un balzo mette il suo corpo e lo frappone e piglia lui la pallottola. Ecco, Brunettino mi Guarda quella roba là, come nel film Hail Force 1, la guerra del corpo che qualunque stronzata venga detta, proiettili, ma uno quello si butta così. Cretino! Cretino! E Tiranato, <ride> sì, però eh, abbi pazienza. Il problema qui è che uno non può giustificare tutto. Uno può dire semplicemente uno scivolone, se uno proprio vuole minimizzare, no? No, no, no, no, no. E eh, le persecuzioni. E eh, le persecuzioni. Cretino! Cretina! è persecuzione. Dai, su. È una persecuzione. Dai su. Dai. Dai. Eh, e dai su, Renatino, dai. È eh, uno uno può dire, una scivolata del presidente Berlusconi, un Quaragoni inappropriato. Eh ma comunque anche nei suoi confronti c'è persecuzione. No, con tutto che Berlusconi chiede scusa, invece Brunetta rilancia. No, capito? in realtà non chiede scusa a Berlusconi, eh, cioè ci ha sbagliato. No, vale, ma Bologna, che polemica, dice? Stupenda. Ma eh, no, ma no, sì. quando mai? Non frase chiede. Frase strapolata. No, ho capito, non chiede affatto scuse, dice anzi m'hanno fatto un torto perché ha nestrebolato strapolato la frase e c'è c'è. Poi facciamo sentire quella barzelletta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 Torno a una condizione, la prossima volta cattivi, eh? Roberto Vibo Valencia, buonasera, anzi no, devo sentire, prima Feltri, Feltri che combatte come il leone, questa mattina Omribus, il nostro direttore all'attacco di Iole Santelli, Berlusconiana di Ferro, dice voi non avete combinato un cazzo, i governi no. Berlusconi, non ha detto proprio un cazzo, comunque in tutto sia fatta dietro la testa a Russia, allora le battaglie che eh, sono state fatte. Dovete eh, fare la rivoluzione liberale, non siete insomma, riusciti insomma. neanche a abolire gli ordini professionali che basta 2 3000 € Beh. 3 3 costava. Beh, insomma. Ma allora che perché... si è occupata solo di giustizia, non mi dire che non abbiamo fatto battaglie. L'avremmo pure che, perse. L'avremmo pure perse. Non alcune siete, alcune anche, riusciti, non siete eh. anche riusciti, non siete anche riusciti a ah, uniformare la legge italiana a quelle europee so per non come. mandare in galera i giornalisti che non è neanche elegante, no? <ride> neanche quello avete fatto? Guarda, Siete i netti! Guarda, su questo se penso eh. che alcuni giornalisti dico... Mi ah, piace così perché... No, no, non mi piace così, sì. no, ma, ma quali battaglie Tanto avete fatto? Ricomincia quel rumore... Siete i netti! fai tilt lo mai scatenato contro Berusconi. In 20 anni non avete fatto nulla, niente di liberare, perché è la verità, poi, diciamo che è la verità. No, però la domanda sul Ma io non lo so, scusa, no. il valore legale dei titoli di studio che è una scemenza, Madonna di mia, però avrebbe messo un po' di ordine nell'università. Anche questo Non, non lo niente. so se vale. Ma proprio nessuno. niente, eh. Non lo so se vale. Se si tratta nessuno anche nessuno. di di adottare un provvedimento mm e eh, non onerosa, voi vi fatto. tirate indietro Beh, perché Allora, un momento, fica un momento, momento però. Beh, però c'è da dire che la Brambilla Sì. quando era ministro fece una legge sul randagismo, questo c'è da ricordarlo. Diciamo la verità, eh, quali sono le cose per cui si può ricordare il governo Berlusconi? La patente a punti e la legge eh, sul, sul divieto di fumo. Questa cioè. è la realtà che saranno pure cose importanti per carità. Ma stiamo parlando della patente a punti, della patente a punti che poi dovremo approfondire, eh, della patente a punti e della legge sul fumo. Queste ne sono le due cose. Due e le cose sugli animali della Brambilla. Vabbè, quello che c'è, quella Beh, no, è anche me... quello ha una sua importanza. E la ehm. cosa sulle pensioni che poi è stata rinnegata, anche lì è Allora, Roberto Vivo Valencia, su, Roberto. Buonasera. Sulla legge sulla legge sul fumo però sarei d'accordo a dire che comunque vista Gazzetta Fondatore è una cosa che secondo me ha fatto epoca e non credo che nessuno pensasse mai che si potera fare. O Vabbè, ho capito, ma insomma, dire... dai su, di che stiamo parlando, no, no, no, dai. È una cosa e dai, e è dai su. Comunque non vorrei riaddormentare il discorso sul discorso de... sul tema della cancellieria. Quello che vorrei dire è solo questo. Ma la pensiamo veramente di essere un paese normale? Io credo che il professor Dinoletta, no, che eh. si e poi e messo lì è come se lui fosse distanziato dalla politica da tutto il resto. Perché non la dimissiona lui la cancelliere? Perché i fatti sono così evidenti, l'inopportunità è così evidente che in un paese normale in cui sì, sì. il presidente del consiglio avesse scelto lui veramente i ministri, il quadro di governo, sì. e non e tanto che Sì. No, questo questo è vero, Roberto, questo è potere forti, ecco, tutto qua. E al, al di là dei poteri forti, è vera questa cosa qua? Cioè, ehm, io ieri riflettevo su una cosa, il PDL ha voluto eh, far dimissionare la Idem, poi ne parleremo, eh, poi ne parleremo della Idem, poi ne parleremo, poi ne parleremo. Mm. Poi ne parleremo e eh, ha avuto farsi dire il PDL non vuole le dimissioni della cancelliera, mentre le voleva una parte del Partito Democratico, non tutto e alla fine eletta, come dice lei, non avendo il il potere, secondo me volendola, cioè dentro di sé la non vorrebbe far fuori eh la cancelliera. Ma eh, non può non può perché una parte della coalizione non è d'accordo. Marco da Napoli. Marco? Ciao, mi senti? Sì. sì. Tutto bene. Dimmi, dimmi. Ciao, no, volevo soltanto un'idea. Eh, dimmi. Per risolvere il problema sanità, disoccupazione. Sì, sentiamo eh, la genialata. Mm. La genialata è questa, volevo che un partito di si nome Crema 70 per togliere il problema. Non ho capito, Come non si ho è? capito. Crema 70. Sì. Poi io ti mando in pensione a 50 anni, ma a 70 poi ti cremo. Sì. L'idea geniale di Marco Eccolo. da Napoli, l'idea geniale di Marco da Napoli. Cioè tu dimmi, in pensione a 50 anni e poi a 70 ammazziamo Mi la gente. In pensione a 50 anni, quindi sì. libero posti di lavoro. Sì. Ti mandi in pensione Massimo? Sì. Però a 70 anni ti vengo a prendere a casa e ti cremo. Benissimo. Grande 50. idea di Marco da Napoli. Mauro da Mantova. Oh, È pazzesco. No, Dio, Dio ha richiamato. Eh, ha, richiamato. Forse, ha richiamato. Ti ti, ti assicuro È che non l'ho chiamato io. Non l'ho chiamato io. Dimmi, dimmi. Il, il, il coglione che hai di fianco dovrebbe ringraziare la Brambigla che ha fatto la legge per i randagi. E eh, lui è un cane, quindi Vabbè, questa eh, questa non, eh, non ti è venuta bene questa volta, Mauro, eh, non ti è venuta bene, dai, su. Chi è che non gli ha mai attribuito del cane quel coglione vecchio? È andata a buca questa volta, ti è venuta male questa battuta. Di solito puoi puoi dare di meglio, Dunque, anche eh, nei tuoi insulti puoi dare di meglio, Mauro. Aspetta, eh, sugli ebrei sì. hanno appena disputato una gara 100 metri tra un tedesco e un ebreo sì. ha eh, vinto il tedesco perché l'ebreo lo ha bruciato in pazzienza. Eh, eh ci sono ma avete di questo tipo. Comunque tornando Hitler Vabbè, è, un una povero, questo, è una stronzata, questo quello un po' vero e lecile, ma non si può neanche dire. Tornando Hitler quello uguale quello che ha detto Berlusconi. Sì, dimmi cos'è, non è vero. Ma cos'è, non è vero? Ma dai su, Mauro! No, no, Ma mettici un po' di sé, sì. ogni tanto fai entrare allora, qualcosa in quel cervello bagato, dai tu Mauro, su! Quale tu la conosci la storia? Quale storia? No, Ma non perché... puoi dire che coi figli di Berlusconi sono come gli, gli ebrei, dai, non sono perseguitati e come gli ebrei. Allora, Spiegami perché E poi, cosenti, eh, senti fare il problema è che mandate putane come prima de Benedetti con la Nino la Telecom eh. e la stampa non lo dice. Ma come non lo Liegami, dice? Sono alc alcuni lo dicono. Alcuni, ma che c'entra questo? 28200 che... milioni Oddio. di euro evasi dal gruppo Repubblica l'espresso Non gli è stato fatto niente. Ma no, Mauro, Prega Mauro, ma cosa c'entra? Cosa c'entra con gli ebrei il paragone di Berusconio oggi? Spiegamelo. Io sono atteso una misura. Ma scolta. No, ascolta. ma non c'entra niente questa qua. Io capito, ma. Pensaci parli tu perché come come un figlio di merda e io che non ho solo solo tagliato fuori. Siamo cioè ma non solo io, poi pochi non... che come me. Non so, e ci schiaccia sempre cattiva tipo. Ma a che me ne frega a me? Sto parlando sì, della frase fuori. di Berlusconi, sai, di fuori perché è pazzo. Ma sono perché... Non sono delle mitature, non è una frase. Ma che hai tagliato fuori perché ma... è un malato di mente, cioè. No, sto dicendo che siamo per. Tu c'hai un deficiente che quando si berco che il giuro sulla sono vita di mia figlia. Preti tecco lo ti, becco, mente, e ti faccio nero. Non ho bisogno della bronzatura degli elefanti o di nulla. Faccio nero. Faccio di merda. Faccio di merda. Non riesci a resistere. Basta! E dai, su discutere con un malato di mente cioè, è come ma mi fa subito... incazzare quel pezzo di madre tu hai uno legato si con la le camicia di forza e discutere con la camicia di persona imbecille, poveretto, malato ma con un malato come fai a discutere è, lega... è legato basta, con la camicia basta. di forza andatelo via, dai senza andare di casa sone che vai a telefonare con la camicia di forza Ma Di che stiamo parlando? Ecco, no, di che stiamo parlando? Certo, mi fa uno con la camicia di forza a telefonare, questo infatti. Rimani legato. Quando tutto sembra poesia. Alla crochetta su che la pace dei sensi, eh? Sentiamo. Le zanzare di casa mia. Guardi che Alessandro Mantoni della Bende Costa diceva proprio questo, di dare la serenità agli anziani, no, di lasciare <ride> Guarda, la pace di Cesena che abbiamo, lei ora conquista la è la conquista la la la, la cosa, Anch io la considero una conquista la, la pace di Cesena. Se per l'Ucraina avesse avuto la pace di Cesena, probabilmente meglio l'avrebbe fatta i cazzi dei cazzi che ha avuto. Si sbronzano di me. Andrea da Roma, Andrea da Roma, buonasera Andrea. Ciao, buonasera David, buonasera Exucino. No, cane. Axel Gino però spiegato eh, alla gente Axel Gino ah. ha capito David poi te lo spiega tu. Eh, però ha capito, unione, ma Ma perché ma... ci rompete? Ma perché Andrea, ci Andrea, lo vuoi sempre... spiegare alla gente che non capisce che cosa? Perché i giovani ebrei italiani, oh, ma che ci ecco. dovete sempre rompere i coglioni e ci dovete voi ricordare che siamo ebrei. Bravo. Perché? Perché ogni volta siete voi che ci dovete ricordare il fatto di essere ebrei. Ma voi chi? Voi, voi, voi, voi, ma dillo a Berlusconi, tante, ma dillo a Berlusconi voi. allora. Non, a Berlusconi. non è Berlusconi, anche il coglione di prima, anche una deficiente che prima m'ha detto che ha salvato 30 famiglie Ma guarda, hai sempre Bravo. capito, sempre l'opera buona. Hai capito, si ma non è se, ma se, non... se uno dice, che... se uno ti dice se uno ti dice che sei ebreo, qual è il ma problema? Scusami. Ma devi dire "Ma che ma a che serve?" Sei ebreo, un problema che mi dovete sempre ricordare? Mamma mia, Do che problemi! Ma spostato, che però però, ma no, ma... ma perché uno te lo ricorda mica come è problema, come un ma dato eh, di fatto? Fa... Ma come fosse una categoria, se tu ha ragione. Ma soprattutto pensi su quello che è fittizio facendo nella, mo mi dico che Satira, ma co chi per te Satira? Come coglioni prima che ha fatto la barzelletta. Vabbè, lascia perdere. Di questa mi devi Vabbè, quello è un coglione, va bene. Ma io devo sempre ricordarmi di essere breve degli altri, mai per me. Però scusa, per rivolgiti altri, rivolgiti a, a Berlusconi, noi che cosa c'entriamo? Senza capita non ecco te il problema. Bravo. No, tu, ma il problema io sei, io Scusa, mi aspetta, scusami, Andrea, senza. Andrea, io però eh, abbi pazienza. Io ehm eh, faccio ironia e satira quando ci esce su tutto, su tutto, anche sugli ebrei, sui nazisti. Ma c'è satira e quelli... satira. Sì, anche ma non mi interessa, cioè nel senso ma io no, per ma me un, qualsiasi, un, cosa un un argom... qualsiasi cosa è un argomento, qualsiasi cosa è un argomento, capito? Ma c'è un confine. Quello che sta stai dicendo. Un attimo, eh non no, è perché questo. esiste. Se non esistono confini, puoi anche mandare in onda Vabbè. uno che fa la BB, scusa, Vabbè. e dici "Ma ecco comunque uno che fa la BB", dici "Sì, ho capito". Ma c'è uno che fa la BB. Non sta parlando di questo, ma no sta parlando di questo, il concetto di BB. Lo fai parlare o no? È la categoria che hai sbagliato. Ecco, appunto, stai fermo un attimo, 30. Questo che non capisci. Le regole del business Meglio un controllo in più che uno in meno Infatti oggi potete avere Volkswagen Crafter con un finanziamento in 48 mesi Disponibile anche con 4 anni di manutenzione ordinaria Service Plan Perché è meglio un controllo in più che uno in meno Ve l'avevo già detto? E eh, vabbè, meglio un consiglio in più che uno in meno Volkswagen Veicoli Commerciali La prima regola per lavorare bene Da oggi anche Euro 6 TAN 299 TAIG 421 Offerta valida fino al 31 dicembre Info su Volkswagen Veicoli Commerciali.it la zanzara. Ma ti picchia in testa. Ah, tu su come una piccola zanzara. Tanto per tornare all'esempio di prima, allora io non ho capito una cosa. Andrea, qual è il problema? Non ho allora, capito. Ma adesso sto dicendo, il fatto di cavalcare sempre l'onda, di speculare sulle disgrazie altrui, perché queste non disgrazie altrui. Adesso io non ce l'ho con te perché tu fai polemica alla radio, o scherzi o ironizzi. E va bene, ci sta anche la barzelletta che dà fastidio, però mettiamo un limite. Perché se è successa con lei Febriano, lì del cazzo di di quando c'è stato il problema di Britche, ok? Eh. Adesso c'è un altro coglione che se ho ne serve per la pantenetta. Ho capito, ma Io dico sinceramente quest'altro coglione me, chi, Berlusconi no? dici? No, non altro no, no, Berlusconi. Ma quello è, è un ascoltatore. Conoscere. Berlusconi quello ha detto Che è un coglione, va bene. È? Berlusconi a Roma no, che fa una stralata. Ti faccio una grande risata. No, Berlusconi, voglio dire, che, che ne pensi di questa cosa il Berlusconi lascia perdere la zanzara che è una cosa ma Berlusconi, Berlusconi fa il fatto suo, capisci? Berlusconi è limitato per le sue uscite, lì il Berlusconi in questo momento secondo me non ci sta più. Con Anche la testa dici, con politico, la testa, con la testa non ci sta. Non sicuramente perché è una persona che che che dice una cosa del genere non è sana. Tu la vedi com'è il discorso, in questo momento stai provando c'è il tuo il tuo opposto è quello il tuo diciamo compito è quello di provocarci, no? E non c'è problema Non provocare che... voi, voi no, no, no, in quanto Ma finiamo, è anche divertente. Cosa, ma eh, se Berlusconi, eh, scusa, mi Andrea, se Berlusconi non se ne fosse uscito con questa cosa qui di oggi paragonando eh, quello che stanno non vivendo non i ne figli, ne quello ne che ne stanno ne vivendo, ne... aspetta un attimo, quello che stanno vivendo i figli con la persecuzione degli ebrei. Cioè, ma noi non è che avremmo parlato degli ebrei in generale o così della persecuzione, cioè è non È un dubbio su questo, eh, però allora, ti rendi cioè... conto che a cavalcare C'è anche gli stessi politici del PD che approfittano della frase di Berlusconi. Quella ha detto una cognonata e tutti mano dietro. Il problema è che noi noi in un certo senso siamo sempre sulla bocca di tutti. E eh vabbè, ho capito, sì è che Io penso che se ne se ne che ho capito, no, non mi pare. Sono una pura di coglioni, come ma sempre insieme a qualcuno. Purtroppo ricordarmi di essere ebreo, sono gli altri. Ma questo ma guarda che è... io non faccio nessuna differenza come sai no, pare, a me non me ne frega no ma a me non me ne frega niente se uno è ebreo David, è cattolico David David, David mi hai capito? No ma è certo questo è una... hai capito è... il pensiero è sottile Però quello è... che dici è sottile è vero è sottile molto è molto sottile Ecco sì io adesso non so cioè vedi che adesso tu mi fai la battuta ma tu per sì no, a scuola è... Cruchiani non Bernardi no, dicevo Cruchiani Non m'abbiamo mai fatto una battuta, cioè non abbiamo mai raccontato. Vabbè, una ma dai, d'accordo, ma quello è il destino purtroppo. Il cioè, il destino non non della storia, il, il destino della il storia. No, nella mia vita, vedi, ogni giorno no, litigavo con un coglione, eh. litigavo con un coglione e qui a Roma che dicevano c'è più antisemitismo. Nel lavoro che faccio io incontro tutti i giorni un coglione che mi ricorda che sono ebreo e che mi dice "Ma dai, ma che non mi fai uno sconto, ma che non sei un ebreuccio come te?" Ma dai qui, ma da lì. È molto fatidoso. Ma tu che brutto. ha fatto l'opera buona che ha salvato 30 persone, 30 famiglie? Eh, mio padre ha salvato 30 famiglie. Ma tu lo sai che io un giorno a una persona, sai che cosa gli ho detto? Ho eh. detto cio mi fa no perché io c'ho amici come voi, ma certo mo sono beccato il giorno dopo un'altra perché tutti hanno un amico ebreo e io ho una cliente, sai che gliel'ho detto? Cosa? Non sai che c'ho un amico perché parlavamo dei cinesi, no? Sì. E io ho detto "Ma signora, ma chi è che oggi non ha un amico cinese?". Capisce? Mm. E il discorso d'amici ebrei tutti siamo Ma tu sai che sai sai Andrea che è stato fatto un libro sulle barzellette sugli ebrei fatto dagli ebrei per Allora, certo, ma fa l'ironia, ma la nostra la nostra ironia è la prima, noi noi possiamo scherzarci hai capito? Adesso il problema è questo. Dipende dall'altra parte come si spende. In quel ascoltatore puoi... de Manto, va da quel coglione malato c'era semplicemente cattiveria, non c'era alcuni non è fatta che la barzelletta cattiveri. fa schifo, per questo, perché fa schifo. David, ma, ma. per questo dico, ma vieni su a Roma, poi ma tu magari qualche amica a Roma ce l'hai, no David. Vabbè, ma, ma poveraccio incendi. che vuoi usare violenza. Ma non è un Roma, di mente. che ci divertiamo, vieni su a Roma. Va bene, ciao, ciao Andrea, ciao, ciao. Ciao pure, ragazzi. I'm a little mosquito, there must be Eh, comunque, bisogna dire, questi del di giovani ebrei, eccetera, con intanto ci chiamano, no, c'hanno due ragazzo. palle, c'hanno due palle così. Oh, ragazzi, eh, dell'Unione, gio... cioè ma non è che no, sia rappresentato io che... in questo modo. Ma è, è un del... ragazzo, non è non è solo le categorie. Oh, ma scusa, ma se si è presentato lui, Unione Giovanile Ebrei Italiani, ma non, non l'ho presentato io. Quello, ma dice, chi se ne frega? Ma chi capito? se ne frega di queste non cose? Non esistono le categorie, ci sono le persone. Oh, Dio, che noia, che noia. Ma no, perché se dovrebbe andare a fare i guai, tu invece, perché è di un gene È veramente ma, un calderone unico Ma si è unico. presentato lui in questo modo Ha detto che Ho detto che c'hanno È come i giovani scout Dici i giovani scout eh, Pensano va che vabbè, Non tutti i giovani senti, scout Senti non avere vergogna eh. di, di Di Ma no ma, di ma bisogna essere precisi Ma va che beh, vergogna no. Mi incazzo quando c'è tutto le, il calderone Delle stupidaggine Delle imprecisioni Va capito? bene sì Ecco gli ebrei hanno detto Ma no ma chi, ma chi ha detto Ecco stai calmo L'avvocato Giancarlo Cerrelli Come si fa essere così superficiali cazzo Ma io non so di che stai parlando Per cui la gente Ma la gente non sa nemmeno di che stai parlando L'avvocato il vicepresidente dell'Unione Giuridica Cattolici Italiani. Buonasera. Buonasera. buonasera Come poi. sta, avvocato? Abbastanza bene, grazie. È capitati una giornata particolare dove si parla solo della frase di Berlusconi, eh? C'è solo ah. della frase di Berlusconi. Vabbè, eh l'avvocato Cerrelli, caro Parenzo, è protagonista di una vicenda incredibile perché è stato praticamente ehm, censurato, almeno così lui sostiene, dalla Rai. Era stato invitato mm. a un programma, uno mattina a parlare di omosessualità, immagino e eh, della legge eh, sull'omofobia eccetera eccetera all'ultimo momento all'ultimo momento la sua partecipazione è stata cassata e al posto del dell'avvocato Cerrelli c'è invece eh, un è stato invitato un un genitore che doveva raccontare la, la propria esperienza con il figlio omosessuale eccetera eccetera. Allora Avvocato Cerelli, eh, eh, eh, alla fine è così oppure semplicemente si sono sbagliati, cioè, hanno fatto un'operazione come si fa spesso nelle trasmissioni che hanno deciso well, di invitare un'altra persona per altri motivi? Ma io eh, ritengo che sia stata una censura preventiva perché in realtà c'è un precedente, c'è un precedente in quanto io sono stato a uno mattina estate il eh. 20 agosto e quella trasmissione ha suscitato delle polemiche, solo perché mi sono permesso di dire tre cose, che sì. l'omosessualità è un disordine, che l'omosessualità è un disagio esistenziale e che la legge anti-omofobia è una legge illiberale che limita gravemente la libertà. Allora lei di... dice l'omosessualità è un disordine è un disagio esistenziale Eh, cosa che ovviamente lei può pensare io non sono assolutamente d'accordo su questa cosa qui però dice lei io devo avere il diritto, devo avere il diritto Bene, se mi invita mi trovo dove... molto d'accordo mi trovo molto d'accordo viva i fraci e viva i fraci e l'invasione dei fraci senza senza Nasce, c'erani sui Balcani che vengono a lontane le zanzare. Bella, bella la Matrioska e la. Ragazzi, ci sono battute eccezionali su questa cosa di Berruscconi, eccezionali. Sentite questa di Spinoza, eh? Berruscconi paragona i suoi figli agli ebrei perseguitati dal nazismo. Nel senso che sono 6 milioni. 6 milioni di figli. Bella, eh? Bella stella, dai, ma si può scherzare, è dai freddura, su queste cose. Ma la tua, sì, ma si può Mamma scherzare. Mamma mia, se come sei. Ma non è come sei. Mamma Io mia, mi come sei. Basta con questa storia dei limiti nella non vita. Non ci sono no? qui in questa trasmissione, tra le 18:30 e le 21:00 ci non sono pochissimi limiti. Quindi pochissimi. a che cosa si arriverà? Pochissimi ah, limiti, non lo so. Se fosse la telecamera pensi, a defecare se, no, in diretta. No, no, no, no non c'è, non dire stupidaggini. Se pensi invece di porti dei limiti che no, finora non ti sei posto. Ho dei limiti nella mia vita, ho dei li... come non no. tantissimi limiti vabbè. della mia vita, e me li pongo anche io. Poi anche poi che... anche prendere quella porta che sta lì alla ma relazione mi... di Roma limiti, e sortire. Sì. Ma io ho dei limiti. Come come sono una persona che ha una sua sì, vabbè, vabbè. sensibilità. Ho sì, dei sì. limiti. Un'altra battuta eccezione no. è questa, ma no Silvio, dai, non erano forni crematori. Ma questa non l'ho capita veramente. Ah, eh, e poi ve la spiego, eh. Ah, sì, non erano forni crematori, ma tipo lampade, una cosa del genere, capito? No, no, no non ca no, lampade per per abbronzare, nah. lampade, capito? Va bene. Un'altra è probabilmente Silvio punta l'infermità mentale per questa roba qui nei suoi processi, questa non è male. Silvio punta l'infermità mentale dane le zanzare Poi ma c'è qualche altro crocetta di ieri sera oppure no? Che c'è da mandare in onda? Che c'è da mandare in onda? Feltri, Feltri, Feltri, Feltri non può designare il successore. Per Rusconi non è il papa. Feltri sempre più anti-berusconiano, eh, allora, sentiamo. Mettiamo Cerani. Non è possibile che sia Berlusconi a designare il proprio successore, come se si trattasse di una monarchia un partito normale. L'ipotesi marina, queste Mamma, ma sono cose assurde. Ci deve essere una selezione all'interno del partito, ma la la selezione deve essere naturale, democratica. Non ci può essere il papa che fa vescovo anche sì, so io Alfano c è c è o qualcun altro. Per loro devono ma fare è... le primarie o Ma non le primarie, cosi, ma qualsiasi... fanno dei congressi, ah. si ah. di una una struttura di partito. Non c'è, non c'è niente. Comunque ragazzi, oggi non ce n'è uno nel centrodestra per farvi capire a che punto siamo. Cioè che che dicono cosa molto semplice. Berlusconi ha detto una minchiata, cioè uno deve avere anche la forza di dire no, la forza di dire Berlusconi ha detto una minchiata. Sì, va bene, non paragone, le cose e i paradossi, i figli perseguitati, però quando eh, vedo su Facebook dappertutto eh, due foto accostate, no? Una sopra con la famiglia Berlusconi e con i figli, no? Con i cinque figli eh, tutti sì. insieme. E sotto e eh, no, gli ebrei nei campi di concentramento scheletrici, no? e la scritta e voi notate una certa somiglianza. Beh, bello scarpo di Cruyff. Sì, ce la voglio rosso e blu di Abbiamo con noi Giancarlo Cerrelli, vicepresidente Unione Giuristi Cattolici Italiani, eh, stroncato alla Rai perché è contro la legge sull'omofobia, e perché ha detto tre cose sugli omosessuali. Ah, eh sì, non so se sia vero, avvocato Cerrelli, che in realtà la Rai che in realtà la Rai e non vuole più invitarlo che la seconda volta che lei è andato uno mattina eh, era previsto iscaletta e poi all'ultimo momento è stato sostituito. Se lei me lo dice io un po' ci credo naturalmente. Sì, no, diciamo che eh, prima è stato uno, la prima trasmissione è stata uno mattina estate e eh. ora era domenica in. Però eh, subito dopo la trasmissione di eh. uno mattina estate sì. c'è stata un'interrogazione presso la commissione di vigilanza Rai. Sbagliato, sbagliato eh, secondo eh, me. E eh, hanno chiesto al presidente Roberto Fico di e sì. evitare di invitare personaggi come me, anche Zan di Sel, sì. eh, ha detto ecco quello che Che lei non che deve fa... essere ospite nella trasmissione, no, non ho ma capito. Ma questo è legittimo però. Scusami. Quindi perché perché dice ma non non ti puoi anche, anche qualche... uno può non condividerlo, sì. ma è, e è legittimo. È politico poi... che ha detto che il mio ordine professionale mi avrebbe sì. dovuto sanzionare. Certo. No, come San cioè l'avvocato l'avvocato Cerrelli, vicepresidente lei fa l'avvocato, no? Non è che lo fa per finta, lo fa sul serio, di che si occupa? Sì. Mi occupo civile e canonico. Di civile e canonico, Vabbè, beh, canonico non è un vero. caso e civile va va benissimo. Però voglio capire, eh, secondo te Parenzo il suo ordine dovrebbe sanzionarlo perché no, lui dice No, l'ordine, l'ordine sono fattacci suoi, non lo non so, ogni ordine ogni non, ordine Guido, decide. Lui dovrebbe che... essere secondo no, te sanzionato, no, no, l'avvocato no, Cirelli che dice tutto l'ossessualità un disordine. No, ma questo se questo se il suo ordine, guarda, è molto semplice. Se il suo ordine professionale, quello degli avvocati, ritiene lesiva della propria immagine quello che dice Cirelli, sono fattacci dell'ordine, no, che, che decide? È. A me non entra Assomiglia non so l'ordine degli avvocati. Ti fa avvocati. schifo quello che dicono? A me personalmente sì, ma non essendo dell'ordine degli avvocati, cioè è come se un giornalista dice delle scorberellerie e l'ordine si riunisce perché a quello serve e dice "Guarda, quello lì non è più un giornalista perché dice delle oh, stupidaggini". Mi, mi, mi, e vabbè, perché l'ede Perché l'ede, ma questo credo, può essere giusto credo, o sbagliato, ma se c'è un ordine, se c'è un ordine vabbè, quello decide. Vabbè, d'accordo, l'hai fatta lunga, su, dai, forza. No, ma è semplice. La Rai invece ha perfettamente ragione, perché la Rai avendo un codice etico decide, decidi. Ma che dici? Ma che ma che stai cioè, dicendo? Se stai dicendo delle responsabilità. Ma sei delle follie, non è che ha detto che i gay vanno impiccati, no, non ha detto alcun che secondo etico, ha detto ha detto l'avvocato la Cerelli, quando si è venuto avuto di vista della del de, de vedere il fatto da un altro punto di vista, che è quello di un'azienda pubblica che ha un codice etico che può rispettare o non rispettare, ma ce l'ha. Ritiene sì. che quello che dice Cerelli è fuori dal codice etico ed offensivo e decide legittimamente no ma di qui non decidere in realtà, in è una trasmissione che decide di non invitarlo, eh. punto Beh, e basta. Eh, avranno Beh, di dirlo, no? Come, farlo, come non è, è finita la Ma com'è finita? Diciamo, ma avranno diritto di invitarla eh, o no? Che che non ho capito. Violentare o cose strane. Sto dicendo soltanto eh, che eh, il matrimonio per me è, è, è tra un uomo e una donna, ecco. Eh, questo Ma la Rai questo. ha diritto di fare a meno di Cerrelli o no? Sì. sì. Risponda la, la, la Rai, la trasmissione oggetto Sì, ma se lo, in lo invitano, se lo invitano, però dopo eh, poi non invitarlo più, cioè diceva, mi sta sulle balle, non ho capito bene. È il, il legittimo non è il che non mi invitino. Il fatto eh. è che io non venga invitato per le mie idee. Questo e è il ma problema. Ma è il sarà invitato in altre trasmissioni qua. Guarda, e qua guarda, stasera lei è qua, è, è qua. Il civico della libertà e quindi ma della difesa di libertà. Ma quale libertà? Lei è qua stasera. Chi e quelli che la pensano in un determinato modo potrebbero essere eh, potrebbe essere evitato l'invito e questo è capitato per colpa. Però che... allora l'avvocato Cerelli a noi però in realtà della Rai non ce ne frega niente. Io eh. vorrei capire, per carità, quello è un problema suo, lei protesterà eh, per su tutte le sedie, eccetera. Non cambio nulla, stasera. No, per carità, io la cosa che fa che la cosa che che vorrei sapere da lei. Allora, lei perché pensa, avvocato Cerrelli? Lei fa l'avvocata, è una persona inserita in questo mondo. Come fa a pensare che l'omosessualità sia un disordine? Lei le vorrei ricordare un'espressione che uso, se è precircondato da froci in realtà. Cioè se lei, se lei nel suo palazzo fa un censimento, sicuramente nel suo dove abita, di un condominio eccetera, almeno 2 su 10 saranno sessuali. Certo, e potersi che sia vero. Il il punto è questo, è che il disordine Perché dico che è disordine, perché la mente ti dice di che ti piace una persona dello stesso sesso, esatto. però il corpo è predisposto per integrarsi con una persona dell'altro sesso. E chi l'ha detto? E, allora, e chi l'ha detto? Chi l'ha detto che il corpo è, è e sicuramente una forzatura, anche perché non è produttiva no. di nessun tipo di generazione, perché Ho capito, ma se uno vuole, scusi, io lo dico in maniera molto cruda, vocaldo, ma se uno eh, in realtà si incastra bene anche dal punto di vista sessuale e con un uomo, uomo e uomo o donna o, do, o donna e sì. donna ma qual Posso è il problema parlare, eventualmente privatamente cioè infatti In che senso privatamente Certo problema, non è che si scome in pubblico scusi per eh e l'omosessuale che eh. vive la sua omosessualità nel privato e sì. in qualche modo in modo molto dignitoso, dignitoso. E questo l'omosessuale, questo omosessuale io lo apprezzo e lo apprezzo. apprezzo perché è una persona e io non uno che c'è bisogno tenerla nascosta, anche, bisogna sono tenerla nascosta e da, eh, da eh, rispettare, da accogliere e quindi non ho nulla contro questo. Sì. Però un'altra cosa è la lobby gay di cui è parlato anche proprio Cioè una cosa sono gli omosessuali, una cosa i gay. Sì, i gay sono degli agenti politici che cercano di imporre l'omosessualizzazione della società e perché dietro Ma... di l'ideologia del gender. Ma guardi, guardi, avvocato, ho capito, a... avvocato Cerrelli, scusi sì. un attimo, secondo me tra gay e omosessuali in realtà non c'è nessuna differenza. Ci sono quelli più attivi come movimenti, ci sono quelli che se ne fottono di, di andare in piazza o di dire quello che pensano e vivono la loro sessualità senza proclamarla in pubblico. Cioè io non ho capito, a lei piace il gay nascosto in realtà? No, il gay no, che... Le e quello che non eh, che non è giusto in qualche modo e io in qualche non sono d'accordo è che eh, il movimento LGBTQ e vabbè, imponga e eh, alla nostra società un cambio di eh, Ma perché imponga? Perché imponga? Scusi, ma nessuno vuole imporre nulla. Lingua, ma nessuno e in che Perché, senso? Esempio, se eh, semplicemente l'ospite a eh, Venezia e a Bologna eh, i comuni avevano predisposto i moduli scolastici delle materne sostituendo padre e madre Ah, ma quello interno. è sbagliato, quello è, è sbagliatissimo, quello è, è stato è... fatto una volta approvata la legge. Però scusi eh, avvocato, quello è, patrimoni... è sbagliato, quello è sbagliato, voi oh, d'accordo, ma questo qua non c'è non sono anch'io che sono a favore del matrimonio dell'adozione omosessuale, penso che sostituire la parola padre madre sia un errore, che vuol dire genitore 1, genitore 2, sono sì, formalismi sì. ridicoli. Non ha non, questo non ha senso. Dopodiché io non capisco, se lei se lei perché il sesso? Che cosà che, che non va il sesso tra due uomini, per esempio? Beh, innanzitutto è un un è che non non si integra pienamente si... dal ne... punto di vista sessuale. Ma chi ha detto? Uno cioè lei la sa come funziona in quel lo sa come si fa fun... si di diritto mica si di Sardegna. Ho fame, perché se altrimenti sentiamo fame perché dobbiamo mangiare altrimenti mori morimmo. Sì. sì? E sentiamo il bisogno, eh, diciamo, il desiderio sessuale serve per unirci, per procreare. Ma chi ha e allora, detto? Uno uno, uno ma lei si deve avvocato uno si unisce di anche di le, vita, vorrei dici, notare, le vorrei far notare, le vorrei far notare. Ma io non lo so, ma Davide, un avvocato che c'è io vorrei sì. sentire che vicepresidente Unione Giuristi Cattolici e so già il fatto che esiste sai perché come ci fosse l'Unione Giuristi anche Unione se sto parlando a titolo terzo ebre... eh? ma sì, sì, sì ma cioè. a me stesse associazione vuol dire uh, Unione Giuristi uh, latinoamericani ma chi giurista è un giurista perché Unione Giuristi Cattolici comunque vabbè esistono que anche quelli cattolici Unione Giuristi Roma ad esempio io vorrei sentire il presidente dell'Unione Giuristi capito, Roma sì. ma Cerelli si deve occupare secondo Cerrelli, me Cerelli con due R sì. vabbè d'accordo Cerelli adesso... no, scusami scusice di cavilli di di di testamenti di come dire di di robe giuridiche perché deve argomentare perché la può fare come qualunque cittadino ma con materie scientifiche o argomentiche dici cose di cui non sa Amo, amore, eh, amore, omosessualità diciamo, ma si occupi di cavilli giuridici mia, si occupi civiltà, di successioni e cioè ce... un essere umano inserito nella beh, società certo, ma... non voglio che venga degradata da leggi che vanno degradata. contro degradata uomo. cioè secondo lei l'omosessualità degrada l'umanità Certamente è un disordine innanzitutto un disordine. Eh, in un momento storico. Ma io io conosco un sacco e di gay, gay ordinati storico, in realtà, eh, conosco è un sacco, sacco di gay incredibile e eh. eh, dal punto di vista anche della demografia, diciamo De eh, eh, sì. proprio ai minimi. Ai io minimi. credo che favorire i matrimoni omosessuali vorrebbe dire eh, far morire completamente la nostra società occidentale. A ah, far morire l'umanità, l'umanità scomparirebbe secondo lei diciamo che se se se favoriamo eh, coppie ecco che poi alla fine se favoriamo coppie cosa, gay la discussione è grande sì. e che questa eh, che l'ideologia del gender che del sta gender, dietro sì. che ha detto che vuole indistinguere i sessi sì. eh, eh, anche il fine appunto di lasciare una sessualità liquida, liquida. Cioè nel senso che ognuno non eh. Eh, sceglie l'orientamento sessuale sì. in base a ciò che percepisce. Quindi se io in questo Ma momento certo, percepisco eh. di essere donna sì. e eh, eh, sono donna, poi se cambio, se, se ho una percezione diversa sì. divento di nuovo uomo, divento bisessuale. Sì, per cui i bisex queer. i bi Sì, come può vedere, noi viviamo Scusi, in una società liquida. Scusi, signor Cerrelli, ah, signor eh, Cerrelli, eh, avvocato Cerrelli, perché lei non ho capito, se uno fosse bisex, che magari c'è uno gli piace uh, a da coida, coi donne e coi uomini, stupendo, no? È meraviglioso, trova trova soddisfazione sia con gli uomini che con le donne, se uno è felice con se stesso, no, trova tutto, non è Cerrelli che ma mi dice quel che devo è, fare. Si può vedere, molti molti omosessuali sì. hanno un disagio interiore, si suicidano. Per quale motivo? Infatti attorno Come molti omosessuali si suicidano? Quale so che sui... la città è gay friendly, una delle sì. città più che eh, gay friendly del mondo sì. mm. e eh, ha un tasso di eh, eh, suicidi da per de, degli omosessuali sì. veramente alto. Cioè lei secondo lei che... la maggior parte di eh, Scusi, qua, quando ci sono m, tanti omosessuali il tasso di suicidio è più elevato che per far suicidare i gay. Ma è proprio il disagio interiore perché si trovano in qualche modo inadeguati. E allora io Ma, eh, ma lei io provo quanti negono? A sentire Cernelli, guarda, Come? ho un disagio C'è l'invasione dei froci. Albertini li giù che sei frocio pure tu quando la zanzarita tormenta la mia notte passa in bianco ma'ñana io so estar la clamorosa frase di Berruscconi sui figli perseguitati come gli ebrei Ma rispolveriamo qualche altra cosa. Berusconi, per esempio, citò il 27 maggio del 2010 i diari di Mussolini. Mm. Ti ricordi i famosi mm. diari di Mussolini dell'Ultimo della Luna? Posso citarvi una frase di cui che era ritenuto un dittatore, un grande potente dittatore e cioè Benito Mussolini. Nei suoi diari eh, abbiamo o letto recentemente questa frase: "Dicono che ho potere, non è vero". Forse ce l'hanno i gerarchi, ma non lo so. Io so che posso soltanto ordinare al mio cavallo di andare a destra e di andare a sinistra e di questo devo essere contento. Osvaldo Napoli, il mitico Osbi, taglio fine fatto. Difende Berusconi, dice la famiglia Berusconi vive una situazione diversa dalle altre famiglie. È eh, caro Osvaldo Napoli che viva una situazione diversa, non c'è dubbio. Ah, perché sarà pure per la per la giustizia, i guai, eccetera, però comunque una situazione le assicuro molto molto diversa. Cioè, il i vantaggi economici, economici, no? Il monte denari che c'è, molto di bene, ma è tutto legittimo per carità. Però quello è, ma anche uno dice molto diversa perché e uno dice "Per certo mi fanno quasi pena perché la situazione è molto diversa da quelle altre famiglie". Sì, d'accordo, però non è, cioè, non è che c'è solo che rispetto solo a quelli degli dai, italiani. So, eh, dai, suenta, io sì dare fa men la famiglia che oggi vive in una situazione estremamente diversa rispetto a una famiglia normale, mi pare che sia lo stesso Sì, ma una sì, famiglia normale vibrese di, tu... di mezzo il mondo no, però No, ma su, le abbia pazienza. Ho detto, mi scusi, ho detto ho, ho detto certo. prima Beh, però non so bene, però devo già chiedo scusa. Ognuno e ragiona delle, dei mi eh, chiedo scusa, Rico, però lei te le però mi scusi. E ascolti, se lei guadagnati se al di là di questo ce le guadagnati col suo lavoro. Ma la non c'entra. A Osdi, dai, dai su. Dai. Ah, Dio, Dio! Coltello orrelà. sempre con noi sempre con noi l'avvocato Giancarlo Cerrelli vicepresidente Unione Giuridica Cattolica Italiana che parezza non sopporta diciamo Ma subito no, la non, verità non non no, non lo soppo non non sopporti Quello no, che dice No, non la non sopporto, beh, questo è chiaro, non sopporto quello che dice perché poi le può dire, baffiguriamoci, ma, ma non sopporto quel che dice, si occupi delle cose di cui sa e non Vabbè, non si occupa di quello di... che vuole, scusa. Eh, abbia ragione. Sì, azienza. ma si lamenta però, tutto parte dal fatto che si lamenta, scusi, che la Rai, però le vorrei lascia la perdere, lei la non ce ne frega niente. Cerrei lì, scusi un attimo. Io non ho capito perché secondo lei il sesso tra due uomini, io questo mi divento pazzo. Se uno è bisessuale, trisessuale, eccetera eccetera, ed è tranquillo con se stesso, che male fa alla società? Ma sei tranquillo e eh, può fare quello eh, Ma scusi, me. perché lei apprezza per esempio le leggi che ci sono in Russia che dicono che non bisogna fare propaganda omosessuale? Apprezza Putin? Eh ma bisogna essere corti a, a interpretare bene e a leggere bene il dettato normativo delle leggi in Russia. No, perché ma sì, lasciamo ma perdere. Lì lì è perdere. Lei è, è d'accordo con le, le leggi russe o no? Subito, lì eh, puniscono eh esposizione di minori nei confronti eh di spettacoli Non solo, non solo Eh, disorientarli nell'età nell ancora... Eh, Lei è d'accordo ehm, con le leggi in Russia sulla propaganda di omosessuale in... o no? Io sì. sono... Eh, non c'è niente non, di male, lo dica. Non c'è niente di male, lo dica. Non c'è niente di male, lo dica. Non c'è niente di male, ma non ai minori. Dice ma, sì, ma non ai minori che eh, vuol dire sì. non ai minori? Eh, eh, non vuol dire niente non ai minori. Se uno, cioè in, in Russia se tu dici sono omosessuale eccetera, ti arresti? Non lo si può fare tranquillamente. Non lo si può fare se se lo si se si propaganda l'omosessualità come orientamento sessuale davanti a minori. Questa è la legislazione Ma Cosa vista. vuol dire propaganda? E, le, e secondo e lei sarebbe da portare in Italia sta roba? Sì, per esempio con con spettacoli sì. o con Sì. Cioè eh, il Gay Pride con, andrebbe con, chiuso eh, secondo lei il Gay Pride? Prego? Il Gay Pride, il il pride, pride andrebbe... sì e in qualche modo se coinvolge eh, anche minori certamente Chiuso Anche coinvolge eh, no perché non è che vanno mi ci... qualche bambino ci va Si sono vuole se un eh, genitore vuol portare eh, i bambini ecco, non non bisogna, potrà farlo no? e eh, in qualche eh. modo indottrinare o eh. al limite eh, dare delle indicazioni sì. ai bambini o far vedere che esiste scusi, una diversità mh, Cerrelli, sessuale perché in realtà Sì C'è Ma io mi permetto di si venire da lei e chiederle vende. come lei educa i suoi figli Ma scusi ma ce n'è lei Ma di cosa sta parlando Ma se è un abominio proprio Ma io mi permetto di dire lei di come educa i suoi figli con questi valori che per me sono assolutamente discutibili ma se lei dice questa roba a casaccia sua sono fatti suoi se un genitore se una coppia gay vuole portare i propri figli adottati alla manifestazione non sarà certo l'avvocato Cerrelli con due r due l a dirci che non ma, li può non portare so per è fortuna legge, perché non siamo nella del, Russia de, di Putin de, de, de, hai capito avvocato vi eh. impone di non portare i bambini Dove? in in manifestazioni eh, che propaganda non è un paese civile infatti scusi se ci è. sono due uomini che si baccano in pubblico. Uh, lei che reazione ha? Beh, a me personalmente eh, non fa uh, mi fa un po' schifo. Mi fa un po' schifo, diciamo devo, la verità. Devo mettere devo mettere questo Le perché non lo non lo trovo naturale. Non trovo naturale il il fatto che che due persone dello stesso sesso possano sì. eh, avere un dei dei contatti di tipo eh, Ma andrebbero o, fermati o a... secondo lei? Andrebbero fermati? dalla polizia ah, identificati. Io non non, non dico che debbano essere fermati e assolutamente, so. ma eh, certamente qua, eh, si può intervenire soltanto se per essere da scandalo, però in ogni beh, caso, è una sala libertà. Io, come dicevo, eh, quello ho impostato sì. il mio discorso proprio sulla libertà, la libertà sì. che non libertà? deve essere limitata. E per esempio la legge anti-omofobia No, beh, quello la lasciamo perdere. Ma quella è la nostra libertà. Ma quello sono d'accordo anch'io. Per anch fortuna non fa le leggi i cerrelli, per fortuna. E d'accordo a non fare leggi? No, io sono d'accordo a no, non fare nessuna legge una legge non fa Io sono d'accordo a non fare mm. nessuna legge contro uomo. E io sono d'accordo pure, perché io credo che le cose se si rimangono in questo modo, io eh. credo che vada vada a finire. Scusi o un attimo, avvocato Cerrelli, eh, lei nel suo studio prenderebbe un omosessuale? Beh, eh, io non avrei problemi a prenderlo. Eh, Beh, questo è una, cioè lei farebbe lavorare con lei nel suo studio un omosessuale? Ma perché? Sarebbero azione. E questo No, ma siccome c'è siccome c'è <ride> stato un altro avvocato che è venuto da noi ha detto io nel mio studio un, un omosessuale non ce la voglio. Oh, no, ma ci mancherebbe. Io sono Ma per esempio il caso Barilla, barilla, doventi, barilla si, si è ba Barilla persone omosessuali ed è giusto che gli omosessuali siano accolti con rispetto, con passione, delicatezza eh. e, e io sono a loro riguardo eh, io sono contrario ad ogni marchio. Sì, però lei vuole lei vuole lei vuole che questa omosessualità venga eh, manifestata in privato, in pubblico no in pubblico non cioè in pubblico no vabbè che uno ha questo questa tendenza Senta Barilla Barilla ecco, Barilla è, è stato è esempio, si è piegato alle lobby omosessuali ha fatto una ritrattazione molto discussa perché proprio al nel, al vostro programma durante il vostro programma sì. aveva detto che lui non gradiva il eh, fare una pubblicità sì. con con i gay perché per lui era la famiglia tradizionale quella e che si contava. Ecco, dopo essere stato in partito Vabbè, adesso modo, poi ha fatto tutta sta iniziando una serie di politiche sì, assumendo ecco, vabbè, delle persone Sì. Sì. in modo rapporte di LGBTQ sì. eh, che che è molto forte perché LGBT. dietro ci sono grandi eh, corporazioni, grandi, sì. grandi fondazioni. Sì. Sì. Lo ha obbligato uh, sì, ad andare a Canossa, perché dice. Perché non avrebbe venduto. <ride> e quindi da questo punto di vista eh, io trovo discutibile perché Ma sono malati gay secondo lei? Eh, prego, non dice una sciocchezza. Perché non cambiano neppure se se ti Ho capito, Cerrelli sono malati gay secondo lei? Sì, prego non offenditi. Sono malati gay secondo lei? Assolutamente non ho mai detto che sono malati anche se me la Però faccio. hanno un problema. Beh, è, è un disordine, un disagio, un disordine, mi ha anche la anche Cerrelli un è mezzo. un ecco, disordine. Ecco, io non posso rispondere perché come se lei chiedesse a eh, eh, andasse da da un medico. Ma se suo dire... figlio fosse gay, lei che reazione avrebbe? E eh, io non so non posso dire se se effettivamente è un è un malato. No, ma se suo figlio ha figli? Lei ha figli Cerrelli? No, non ho figli. Non ha figli. Se suo figlio fosse gay per lei sarebbe un disastro, diciamo la verità. No, no, no. Bene, io lo accoglierei e accogliere e cercherei di eh, di aiutarlo, di, a cambiare, a e, di, di aiutarlo in questa sua eh, in Ma in anche, anche a cambiare, sua... lo aiuterebbe anche a diventare dorsessuale. No, eh, io guardi, volere mi piacerebbe. Anche sì. Se ho ricevuto uh, in questi giorni sì. eh, lettere da vari omosessuali. Sì. Eh, non se ne non ci non ci non ci crederà però ne no, allora... c'è una molto eh, bel sì. che mi ha veramente commosso. Sì. Sì. Sì, sto cercando, ecco, vedete. Ma mi dice E mi dice eh, "Buongiorno avvocato Cerrelli, sì. esprimo la mia solidarietà per le sue testimonianze. Io sto uscendo grazie all'aiuto di Gesù" è e di un gruppo che adesso qui non dico per non No, non me lo dica, me lo dica, me lo dica. dal baratro dell'omosessualità. La ringrazio a nome dei fratelli che non hanno ancora scoperto cosa vuol dire vivere veramente, sì. perché l'omosessualità è un idolo che promette la vita, ma in realtà Vabbè. è un'illusione che alla fine te la toglie e ti allontana da Dio Padre. Con grande stima e poi c'è la firma cioè non ho capito la, eh, la religione può aiutare a uscire dall'omosessualità? Eh, sì io probabilmente io direi la cristoterapia la cristoterapia, la cristoterapia vabbè dai se su si incontra, se si incontra Gesù se si incontra Dio e la propria vita si ordina ma dai su perché è il punto di riferimento della, della, nostra, della nostra vita e dovrebbe essere anche però scusi da scusi fatto, però bisog allora bisogna bisogna aiutare aiutare i giovani omosessuali a uscire dall'omosessualità attraverso vari gruppi ma attraverso una terapia io ho detto unico che tu però lei lo, lei lo consiglierebbe, lei lo consiglierebbe. Però io credo che ci siano molti eh, omosessuali che eh che eh, hanno un un'omosessualità latente e visto che ormai la mentalità comune con le fiction eh. con con tutti i telefilm sì. vediamo per esempio ce n'è uno su Rai 1 ultimamente che fanno ultimamente, eh, dico, su Rai 1 ha detto non so se faccio eh. pubblicità se dico il titolo No no e eh, vabbè la Ma grande famiglia comunque no? eh. la grande eh, famiglia 2 che ci eh, vabbè sono, eh, ci sarà eh, qualche frocio ogni tanto e di tipo tecnico e vabbè 18 Che e perché ci sono dura. nella società, e, e perché rispecchiano quel che c'è nella è società. Fu. Ma io non lo so dove viviamo. Ma di che stiamo parlando? Eh, naturalmente, a tutti che eh. l'omosessualità è una cosa normale, bella, buona e non si fa non si fa comprendere che in invece realtà... secondo lei è un disastro, un disastro, uno un... un disastro, un disordine, eh? il fatto e che credo che non è giusto che si si pensi eh, persone che sono un po' indecise, è eh, perché sì. all'età eh, della eh, pubertà sì. molto eh, spesso sono indecise, tutti sì, sì. sono un po' indecisi, si sentono la pulsione eh. e allora qualche se in dentro la società ci dice è una cosa normale e eh, è bello anche Diventiamo tutti froci secondo lei, se dice così C'è il rischio che diventiamo tutti froci? No, oh, che sì, diventiamo tutti froci ma che, che si considera una cosa un sesso come un altro lascia un orientamento sessuale bah, sì. che puoi essere scelto senza alcun problema senza alcun danno mm. ma il danno poi c'è perché man mano che sì. dal punto di vista psicologico si sì. eh, si può insinuare un disagio un che disagio, può eh, che può portare, portare anche al suicidio, al suicidio al suicidio okay. Va bene allora. grazie, grazie dunque quel ragazzo sì. che sì. si è buttato sì. a Roma secondo lei sì. non è sì. per l'omofobia sì. quel ragazzo quel sì. ragazzo che si è buttato a Roma non è per fobia perché aveva un disordine lui. E eh, io credo sì, perché no, io non penso che, che ci si possa Ma come se ma aspetta. capito i, i, i eh, le vestali dell'antimof dell'antimof dell C'è perché si è buttato alla fine no? perché era perché aveva un disordine lui. Fosse perché se stata la legge antiomossofobia questo ragazzo non si sarebbe suicidato. Ma io veramente ho, ho seri dubbi che c'ho eh, che Dunque secondo lei legge, si è buttato si è bu può, si è sereno. buttato perché aveva un disordine. Ma no, perché aveva un disagio? Un disagio, di un disagio. Io delle per esempio il femminicidio è stata la legge sul femminicidio. C'è gente come lei, per quello che... è stata approvata, ma non non sono continuati anche gli omicidi. Io direi la cristoterapia. La cristoterapia, tipo ecco, che si incontra, se si incontra Gesù, se si incontra Dio e la propria vita si ordina. No, non estemo scitto. Cari omosessuali, cari froci che siete all'ascolto, avete trovato il vostro medico, avete trovato la vostra via, avete trovato la vostra strada definitiva per uscire da questo abisso di disordine, per uscire da questo abisso, per uscire da questa situazione drammatica che vi sconvolge la vita, che vi potrebbe portare addirittura al suicidio, perché ha detto l'avvocato Cerrelli, noto avvocato C cattolico, C che andami. ci sono città dove dominano gli omosessuali Iran, e il eh. tasso di suicidi è molto alto la cristoterapia come moleste moschito e eh beh viva i fraci e no. viva. viva i fraci Non me ne ostemo più, ho catto Cerrelli che fino a oggi ci si ignorava l'esistenza, diciamo. Però, beh, adesso, non esagerare. Adesso. Beh, quasi. Non quasi. esagerare. Però, perché? Allora, scherzo durante la trasmissione Ciao belli, trasmissione molto molto carina. Carina per dire così, cioè Ciao belli per non dire una bella trasmissione, Guido Ciao belli, bisogna dire una trasmissione mh, strepitosa, diciamo così. Ficcante. No, no ficcante, mia, non ficcante, ma mia, non conosci bene le parole. Divisione strepitosa di Radio DJ ficcante. e fanno uno scherzo con un punti Garbi sono un po' zanzarizzati anche loro eh video sapi che chiama, chiama Busi, chiama Busi, sentite Ti dicevo, pur condividendo che tu operato, ti evito non farlo più, che poi altrimenti Perché? ti rubi i cerchioni della macchina. Rico, no! se lo fai ancora ti rubo i cerchioni della macchina. No! Ah, ma io non ho guidato più. Ah, allora dai la è macchina? Altro. No, non so più niente. Ti scoppia la donna? No, ehi, sì, eh, no. quella era la, la donna fantasma. <ride> ma guarda che io ho smesso, l'ultima scopata che ho fatto è stata nel 2004. Nel 2004, mio ho mio capito. Mio va iniziale. bene, va bene. Comunque, ah, niente, volevo volevo anche non complimentarmi non per l'uscita contro la Gelmini. Ecco. Beh, ma quella veramente è una roba pat... che poi me l'ha tirata fuori con le pinze perché Ma l'ho visto, visto, immagini perché io guarda, ero veramente poi sono stanco, me la televisione mi ha nauseato e quindi non si lavora niente sul piano culturale. Vada a stare svegli per amare. Ancora, ancora. Sto Scusa un attimo che c'è uno che vuole trombare, scusami, è eh ancora. Aspettami 5 minuti, eh. Eh, 5 minuti sto andando. E eh caspita. Eh, ecco. ecco lo manda a cagare, un attimino solo. Posso smontare il telefono e stesse cose. Ma quanti anni hai tu adesso? Eh guarda, io sono ormai oltre l'antina, ecco, ecco. Quindi Ma ne hai 55? 61. 61. Ah. 61, ah, no. no. però sì. trovo ancora come un riccio, guarda, te lo dico sinceramente, non me ne scappa una. Eh, fortunatamente una fissa ce l'ho. Poi le altre devo andare a cercare, ecco. Ah. So che si hanno visto a Montichiari un paio no, di volte Monti perché Chiari. ci ma immagino sia per la pinacoteca. Sì, vado per la pinacoteca e per scopare. Quando no. ecco, ando a, a Montichiari. Sì. sì, sì, anche lì. Conclusione stupenda. Te ne ovunque, te ne ovunque, ma te richiami al telefono, mi continuano bello. per i coglioni, per Vittorio Vieri ci vediamo, prendiamo il caffè e poi dopo da, se, si va a chiamare eh, e già. poi un'altra parte si va a scopare. Eh. È una cosa impressionante, impressionante. <ride> non ho mai avuto tanta figa in giro eh, così buono, come in questo periodo. Chi sì, ma dovrebbero pagare? Sì. Un attimo, scusa un attimo. Eh. Devo spostare il caffè. Ma non me ne frega un cazzo del caffè. Vai, vai coi coglioni con il telefono. Vai, vai per il Giordano. Cazzate. Che ti entro nell'ufficio senza neanche bussare? Che cazzo fai? Entri così? Ma dove Falatele, stai? Fuori. In ufficio? Da quale ufficio sei? Eh, sono qui a Milano. Eh, lo so, perché vedo il zero 2, ma non so che ufficio è. È praticamente è un ufficio qua vicino alla Triennale. Guarda, sono qui a a 300 m. Ah, quindi stai lavorando per la Triennale? Diciamo no, di sì, no, no. sono qua vicino alla Triennale, c'è sì, no. anche eh. delle mostre <ride> per loro. Anzi, ti devo salutare Aldo perché Va bene, grazie di avermi chiamato. Ancora Stam complimenti e, e salutami la tua mamma e il tuo papà. Va ti va ringrazio bello. tanto di e e noi... saluto con un capra, ma senza ignorante, perché tu sei un uomo di immensa cultura. Eh, e ti... vabbè. E ti ringrazio. Ciao, ciao Capra, ciao, grazie. Vada a stare svegli per la interpretazione di, di la limitazione di, di sgarbie al al limite della perfezione, eh. No, è perfetta. No. Per telefono se te chiamo uno che assomiglia a Sgarbi ci credi? Perfetta. Eh, io non ho capito se se in realtà Busi ci ha creduto fino in fondo. Credo certo, di sì, eh. Certo, Credo di sì. Era un po' sorpreso perché in realtà Busi è un grande nemico di Sgarbi, eh. Un grandissimo nemico di Sgarbi. Però quando entra la portagli il caffè, sì. Cioè, ma che... <ride> merda. Uguale, ma chi è questo? Fatti piccio in testa. Questo è da noi, ah. a Radio Belva. Quella di prima era una meravigliosa scenetta di Ciao belli su Dai Radio Sto DJ. E noi non ci frega un cazzo quando facciamo pubblicità agli altri. Quando fanno delle cose buone, fanno delle cose buone e basta. Ah, eh, certo. Me stanno è... solo son le 3:00. Mica siamo come altre persone appena non ne parliamo, ma chi se ne frega? Ci sì. lasciamo perdere, ciao per Massimiliano Filippi, segretario generale di Federfauna, buonasera. Buonasera. Allora, buonissima di ascoltatori. Caro Filippi, io adesso parenzo mm, Federfauna. Allora, allora, no, allora i cristiani cattolici, gas. Allora, i signori eh, di Federfauna hanno Federfauna. Ista, ist hanno Federfauna. inaugurato, hanno presentato un premio Federfauna. Premio Hitler il premio eh, sì, Hitler. Esatto, esatto, no. Premio. No, come, come esatto. esatto? Già esatto. Già cosa dice esatto? Esatto nulla. Perché lei ha Lei eh... ha fatto un'affermazione dicendo che abbiamo istituito un premio che si esatto. chiama Premio Hitler e io ho confermato la sua affermazione. Allora, caro Massimiliano Feder Filippi, Ma cosa perché cosa fa Federfa una cosa è fatta? Perché lei ha Eh la seconda in... edizione dell'altro. No, la prima è stata la seconda o la prima, scusi. No, no era la prima edizione. Perché avete istituito il premio allora, Hitler 2013 dedicato agli, agli ambientalisti? Ho quindi. sentito il suo collega, cosa chiedeva? Allora, una premessa su Cif e dal Fauna. Fa da Fauna la confederazione sindacale vabbè, che difende allevatori, commercianti, detentori di animali, e ovvero coloro che con gli animali. Quanti innamorano? siete iscritti? 30, 40, 50. Quanti siete iscritti? damo che sono una ventina di associazioni per un circa 150.000 iscritti. 150.000 iscritti. Cazzata tanto per 150. .000. Allora, le qualcuno non è che protesta perché le istituisce un premio che si chiama Hitler 2013. Scusi un attimo. Potrebbe anche protestare, si chiama 2013, sì. 2013 perché parte è la prima edizione 2013. Sì. Ma eh, se sarà riconfermato segretario generale anche al prossimo mandato Vabbè. è molto probabile che questo premio ci sarà anche nel 2014. Sì, ma perché uno dovrebbe istituire istituire non arriveremmo ad un risultato e eh, che desideriamo e eh, Perché uno dovrebbe per, più, perché uno in... deve chiamare un premio Hitler? Beh, allora, ci sono mh, diverse analogie tra il movimento animalista e il nazismo sono state evidenziate da diversi autori. La criticava l'antropocentrismo, il radicalismo e sì. la ricerca della purezza intesa come virtù, come superiorità morale e questo che poi eh, si tramuta in intolleranza, in eh, no, antidemocratità nel voler imporre questa presunta Ma superiorità. Ma al di là di questo, il razzismo giustificato come arma di lotta contro alte forme di razzismo finte, come no, Ah, però scusi di... Filippo, Filippo non c'ed non c'ediamo in queste cose. Voi avete eh, creato un premio, un premio certo. dedicato Dicattivo a precativo gusto pessimo, dedicato gusto. agli ambientalisti che si chiama Premio Hitler. Allora, cioè... il premio Hitler non è dedicato agli ambientalisti, ma verrà assegnato all'animalista. All'animalista, è imperdibile. All'animalista prima di tutto, perché, perché Hitler? Hitler? Perché Hitler? Perché è un animalista Hitler? e che lo stato col lui come sì. abbiamo già scritto in qualche comunicato che nel 1933 esattamente sì. il 24 novembre ecco perché il premio Sì. Sì. Vabbè, fatto allora il 24 novembre la prima eh, legge di matrice animalista, non la prima legge, cioè non è solo, normale, ma... diciamo no. che no. Eh, nel 33, in... altro, no, nel momento <ride> in cui Eh, è salito al potere, ha proclamato negli anni successivi eh. una serie di norme sì. e eh, che hanno introdotto alcuni principi che sono tipici dell'animalinoida, il discorso della la questione dei diritti oh, degli animali. C'è stata la nota dei cristalli nel 33, animati. che cazzo sta dicendo Filippi? Perché mi deve far girare e fumare le balle alle 20:45? E nel 1933 c'è stata la nota dei cristalli, non la legge degli animali. Nel 1933 Eh, dai su no. Filippi, dai, un battuto questo. Ma basta Filippi, con ma che chiedere rispetto? Dai, ma ride, credere, ma eh. c'è poco da dire. Si, vuole... si vuole fare pubblicità lei su, cioè si vuole fare ma pubblicità dai, con questa stronzata del premio, non si può intitolare Nel un premio 33, Hitler, dai. C'è stata una roba che si chiama ma La fatti, notte dei cristalli, no, la legge istitutiva. Lei aveva detto la sua opinione e io l'accetto. È proprio questo il punto e Hitler, la nasce contro quelli che non accettano l'opinione degli altri. Io la, ho la capito, ma il problema ma è che un è premio uno non puoi intitolare un premio a Hitler, ha capito? Perché Hitler è stato un dittatore, un sanguinario, c'è stato uno che ha ammazzato 6 milioni di ebrei, uno dei responsabili principali dell'Olocausto e lei intitola un premio a Hitler? Perché secondo lei è stato il precursore dell'animalismo? Ma lei si rende conto o no? guadigliamodi perché è stato il precursore è stato io al parlamento allora, ma allora perché lo per intitolare un progettoive non le omica tirate fuori io Guarda, eh. se lei intitola, un, un, maia, premio, se se lei intitola un, un premio se lei intitola un premio Se lei intitola un premio a una persona, una persona, è perché questa persona ha dei meriti, perché sennò no uno non è che lo, no, non è che il no, premio potrebbe essere dei demeriti, ma secondo lei? Come dei meriti? Cioè io voglio fare un, un premio, gli animalisti hanno istituito il premio Attila. L'hanno istituito per i meriti o per i demeriti? Vabbè, ma allora lei perché premio cosa dimeriti. lo istituisce? Come merito o come demerito? Ovviamente come demerito. Come demerito di che cosa? Allora, noi ovviamente la vediamo dalla nostra questione, cioè andare contro gli esseri umani. Eh. Eh motivando questa no, fattizione questo odio eh. che di odio parliamo. Sì. con un teorico oh. ideologico Sì, ma qui non stiamo parli animali, eh, scusi. Eh eh e ha detto che lei ha detto che, che è, sta... è stato il primo a istituire una legge a tutela degli animali. No, che è stato legge al mm. primo a istituire una legge di matrice. Animale. Vabbè, d'accordo comunque lei. E lei questo lo dice in senso non positivo o negativo? No, non sappiamo molto su di lui. Lei perdoni, lo dice in senso positivo. E lei lo, lo diciamo dice... dice... confusione tra tutelare gli animali e animalismo. Va bene, lei lo perché dice in senso positivo però. Lei lo dice in senso positivo. Lei lo dice in senso positivo, sì o no? Non è da animalismo. Lei lo dice in senso positivo, sì o no? Che cosa dico? Questa cosa qua, questa legge quando che hanno istituito i nazisti cosa, No, no, no, no, la dico in senso negativo perché ha interdotto Va bene che ci fa un premio, non ci capisco più niente Se hai voluto fare pubblicità, basta, mi ha scocciato Filippo, arrivederci, grazie Arrivederci, arrivederci, arrivederci. Simone da Roma eh, Dica. Quando è che mandate l'ambulanza? Cioè, quando le mandate, non le mandate più Questo col premio animalista a Hitler E' un'altra cosa Berlusconi che fa testiminitudine che sarebbe anche il caso di mettere un pigiama a rigo ai e figli. Non non aggiungo il resto per renda similitudine in realtà perché c'ho il rispetto di quella che sta nella realtà vera e di dargli un calcio in culo perché non è accettabile, mandate l'ambulanza a quello che vedeva con la Mantova, cioè perché non le mandate più? Beh sì, potremmo mandarle adesso, mand abbiamo un, un blocco improvviso perché il Ministero della Sanità ci fa dei problemi con sta convenzione, vero Parenzo? È... Eh non sì, non ci sono più soldi. Eh soprattutto stupido di Parenzo, non manda più ambulanze. No, ma abbiamo un problema, eh, lo sta risolvendo Parenzo in questi giorni, infatti la mattina è impegnato perché sta andando lì con la Lorenzin. No, mi ha garantito la Lorenzin che non rifinanzierà, ma insomma, la, la convenzione sarà riattivata. Per cui, ragazzi, stupido. però così così mi volete dire, detto questo, parlando in maniera un po' più seria, a Questo da animalisti a Berlusconi, ai figli e a tutto il resto sarebbe il caso che la comunità ebraica prendesse un attimo una posizione abbastanza forte, a differenza delle cazzate ma di Ma la hanno presa, ma dai, ma dai su, cioè, queste sono le cose serie, no dai che alza oh, la barra de eh. Prisk. C'è la c'è Barbara Berlusconi in tribuna canta Galliani deportata deportata da cosa, eh? Deportata da dall'Italia e Spagna, è deportata eh, con un, un con un carro come come gli ebrei, è eh? deportata. E eh. sì, eh, sì, dai sì, su. Immagino, immagino. Grazie Fantastici. Ernesto da Roma, buonasera. Signor Grossiani, senta Eh, siamo in chiusura però le devo dire di un sogno bellissimo che ho fatto stanotte allora ho sognato che cadeva il governo Letti andavano al governo Berlusconi e Grillo insieme e praticamente giù le tasse eh, l'unica tasse che hanno fatto è stata quella sulla prostituzione hanno riaperto i bordelli un fiume di denaro di questa gente che va a Mignotte tutti i giorni finalmente ha anche un vantaggio per le rari sono aumentati i consumi è eh, aumentata l'occupazione la produzione siamo andati verso la crescita Merkel in ginocchio davanti a Grillo e a Berlusconi quasi in posizione di coitor male che diceva basta basta per pietà, non ne posso più, state crescendo troppo, era meglio quando valere pezzi ai glutei e loro che ridevano e sghignottando. Poi mi sono svegliato, ho acceso la radio e ho sentito le notizie che diceva Letta e Saccomanni non sanno dove trovare i soldi per abolire la seconda radura del vino. E ho pensato, ecco che è cominciata un'altra giornata di melma un grande ernesto trova un, un grandissimo un grande che peccato speriamo poeta. me lo sogno di nuovo un grandissimo grazie claudio da pesa un grande dai un grande ernesto un poeta dai. un poeta ma dai su, un grande e poeta ho detto claudio sguardo, dica. dica sì pronto e eh, dopo questo poeta mi sento un po' spiazzato, volemo no, rimandiamolo, tagliamolo, rimandiamo, eh. eh. Nel ragionamento serio, eh. ma vole volevo solo esprimere tutto il mio disgusto per il comportamento del PD riguardo alla questione della cancellieri. Cioè, sono stato per Buona parte della mia vita vicino, diciamo, a questo ambiente mai iscritto, niente, però avevo anche intenzione di andare a, alle primarie. Invece? Insomma, mi ero lasciato un poco coinvolgere, disgustato, di questa, disgustato di fronte a questa posizione borbonica, veramente vorrei esprimere proprio in modo netto un dissenso tombale Non hanno, andrà hanno a votare metto... per il Partito Democratico, me lo dica. No, no, ma no, non non vorrei limitarmi a questo, e che vorrei Che cosa vuole fare? Vuole sparare a qualcuno? Che vuole? Il fare? silenzio di Renzi, di quest'altro povero, possiamo dire pervenuto agli, agli onori della cronaca senza alcun merito manifesto, Chi se confermo. Sì, è cuperlo. Non quello... No, non Renzi, Renzi. Ah, cuperlo, Renzi. Vabbè, Civati dobbiamo chiudere. No, Civati ha Civati di... ha detto no, che no, si deve certo. dimettere. Ci sentiamo domani alle 18:30, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle sette eh, e mezza, so, alle otto, quando si lo torna a casa, lei dica, ci deve far sbellicare. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ridere. Io direi la cristoterapia. Radio 24. La passione. Si sente.